آلِهِ وَاسْحَابِهِ آبِ قیامِ رمضان وَهُوَ تَرَاوِحِ باب تو بیان ددی که چه مصطحب و سنت دی آغا قیام در رمضان وَهُوَ تَرَاوِحِ دَاوِحِ نَا تَرَاوِحِ مُرَاستی عام فقہائی کرام خاص کر احناف بدیوی چه شل رکات تَرَاوِحِ سنت مُوَقَّدَ دی ڈابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت سے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی من قام رمضان ارغسوک شہدری دو پمی آشتی در رمضان کی ایماناً یعنی دیمان و احتساباً او دو سواب دو لٹولو پنیت ایمانن پکیله او دد دجپدی تراوی هوکی ریاکاری نو مو شهرات مقصد نه لې رضا د الله له قوت ار له ما تقدم منتمږي نو باخانه به کړی شه د تداو غنا مون نو چکمړوان دي دي دد ورو غنافلونه ده کده نه کو سرواړو غناونه بلا ته وی الله او دا جمهور علماوی دلویو غناونه تبارات او بشرت ده متفقن علیه وان هوذا کہ ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت سے دے فرمائے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یراغب کی ترغیب دے ور کول رغبت او مینا دے ور کول سی قیام رمضان فاقيام وتراوی حضرمضان کے من غیر ایام و رحم سی ہے بغیر دیره کہ حکم کی وچ تراوی مبارک دی عظمت دواجب و علی او دفرضیت یعنی دا تراوی ہی پدای سے فرض خدا دې چې د دې ترغې به ورکو او وي وي وي الله حبيب فرمایل من قام رمضان ایمانه واحتیسابن سوجي ودري دو پر رمضان شریف کې او تراوی ه وکي ایمان خرا و احتسابا نو د ثواب په نیت غفر له ما تقدم من ذنبه نبا حنا بو کړی چې تدعو جناحه نو شروان دي پیر شي ودي د ګناهونو دو دو لا باب غفله قیام ليله القدر وَبَيَانِ أَرْجَا لَيَا لِيهَا। و بیان ارجا لایلی ها باب د تو بیان د فضیلت دو درې دو کې پښپښه د قدر کې اے لیلۃ القدر کې او سره عبادت او ذکر او زکار او تلاوت باندې شپږ رکا او بیان د ارجا لایلی ها چې کوم شپې پر اخیر الله سورته ډېرې د امید دي چې هغه کې بغنی لیلۃ القدر وي داوی بیان درته کوي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوې دی اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ بے شکر آلے گلے دیمونگ دا قرآن پاک پشپد قدر کے اواغی تلیلت القدر زکوائی چپدی کی تقدیر کی حرص لکلیشی او پدغش پی دیا کسوک مری کسوک پی دا دیگی داتون خبر پدغش پی بانی دوبارہو لکلیشی ملائکو لور پیش یا قدر ویلے کی گی شرافت و فضیلت تا یوسرے گناہونو د بدوا عملو ذوچنه صاحب شرافت او صاحب فضیلت نه ده کو چې پر یوش پی تو به ویستاو الله ته ودریدو نشون کې داد زرمیاشتو نه به تردا نو په یوش پی دنه صاحب فضیلت او صاحب شرافت جوړیږي بدی اعتبار ورتا خطر وی یومانا ولماودام بری قدر څنګه ایته وی وای دوم ملائک را کوجی کی پدیش پا چداټو لزمک دا غید سنبالې دونا څنګه الآخر سوره آخر سوره ته و قال تعالى الله فرمایلی کی سوره دخان انزلناها في ليله مباركه بیشک الی گلی دمنا قران شریف پاغا کی مبارک کی لګره د ليله القدر او د ليله مبارکه دوار او نو مراد ليله القدر ده خلاصوب کی ليله النصف من شعبان په لته د شعبان نو درځ کې درته رسول چې د غزوی په خبره را او پدې سدلیلی شریف نشته وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت ہے کہ فرمای فرمایا ان النبي صلى الله عليه وسلم تش نبي رحم السلام فرمایلی من قام ليله القدر فصودري ذو فشبيد قدر کے ایمان ان ایمان و نیت و احتساب اور ثواب کنیت ایمان پکی او اور ثواب کنیت درید نغفر له ما تقدم من ذنبه بہنہ بو قریش تا دا غ گناہ نو چ کمروان دی دیر شوی دی متفق علیه وان ابن عمر ده ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا صحیح فرمایا ان رجال ان کے بیشک صد ثرو من ثا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امر گرو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اورو ليله القدر ایت اخذ لشوا اشقد قدر فل منافق خوب فسبل اواخر قد اور سنورز اے قد اور سنورز کی القدر ہے لشوا خوب یڈی رسول الله صلی اللہ وسلم خوب بیان کر اللہ حبیب ورطا فرمائے وِي ارار ایاکم زوینم ستا صلی اللہ خوب قط واتات چید دی مواققت را غلی پدیور اس طنو کے فمن کان متحریہا سوچی لٹون کی دلیلت القدر فلیتحرحانو دے لٹائی فیس سب الواخر پدیور اس کې یریدا اخر عشرہ کی غرس تنی رضیعہ کی جری کی الٹ ہے متفقون علی حدیثی بی بی رضی اللہ عنہ روایت ہے تا فرمائیں شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجا ویرہ خلاشر الاواخر من رمضان اے کتاب دے کولو فلتو رشتنو رزق در رمضان نا تا اخرہ نے رضید حضور پاک بعد 10 دی اعتکاف ہوئے۔ او پتہ اللہ حدیث دوام کھڑے و یقول اللہ حبیب لَتاوَايش پدہ قدر فِلعشر الاواخر فضلت ورستنو رزق مې رمضان در رمضان شریفنا متفقون علی وان حدیثی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا تہرو لیلۃ القدر اولک و لیلۃ یعنی پاغا تاکو کی من العشر الاواخر من رمضان پاغلس ورستنو کی درویشتم بیشتم ویشتم او نه یعنی پدی وطر کا قرزوکی ولټوی رواه البخاری او وصل الله تعالی علیہ او دغه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخل العشر الاواخر کله چې ورا د اخل شل دغه ا دا لسترست نه یزې چې را داخلی شوې مې رمضان ا رمضان شریف نالو احيا الليل كله طول شپه شوګر کوله او طول شپه د الله حبيب عبادت او بندگي کوله او اي قزو اهله او رافي دار به کوفل اهل او عيال دی بیا نه ورا پروت کې وجد داوڑر کوشش وکول په عبادت وشد المعذرا وشددل میں ذرا او الل حویب صل الله عليه وآی ہی ووسلم میں نظر وئی لنگتا لنگ بے سخ کو ادا کےناادداد کلت مضبوط کار سڑے کوئی نوبے را کاگی او لنگ وله مضبوط تڑی وشدل میں اذرا اوواج محدسئی د شدل میں ذه نه یعنی سخ میں کو خپل لنگ یعنی د اللله حب صحبت بطررک کو۔ او چون کی پدیلت و رضو کی اعتقاف بو نو آلت اعتقاف کی صحبت او هم بستری اعتقاف لربات الویل متفقن علیہ وانحا و دغیم الممینین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہان روایت تے تا فرمائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یج فی رمضانا کوشش بے کولو پہ عبادت کی پر رمضان کی مالا یج تحدو فی غیره آخ عمرش دور کوشش بے پر غیر رمضان کے نکولو وفل العشر لواخر منہ او پرې له څو اخرو کې خو بيداسته مهنته او عبادت کولو ما لايڅه هېدو فيه ري شيدا شي کوشش به په غیرو کې نه کولو دي وجهنه الله سره ډېره قیمتي شيدا انسان نه ابسته دي نشي ترا واه مسلمان وان ها ام رضی الله عنها روایت ده دا فرمایي چې ما فرمایله يار الله رسول الله خبر الصلاه والسلام را کين علمته کو زفو هاشم ايه ليله چې کما يوش په د ليله القدره ليله ما اقول فيها نو کچره معلوم اشوم چې نن شپه د ليله القدر د لږ په کې ثواب قال الله حبیب ورته وی کو لی وا یا اللهم یا الله انك عفو बेशक تم عفوون کی تحب الاقوا او تعف او مافیب نفعف ما فی بخه ما د معفوون کی ادیو جن علماء لیکوي پسو رسول نو بندگان سوال, سوال کوي نو الله تدعا فی سوال دیر د خوشہ لئی دے اللہ همینک آفون تو حب العف و فعفو اندی اے الله ما تمافیو کی اوزما گناہونا ماف کی ما ماف کی زکت تمافیخ و خیر رواہ الترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح باب فضل السواکی و خصال الفطرہ باب ده فبیان د فضیلت ده مسواکی اوہ وخیون د فطرت اې چې په مسلمان کې بازې فطرتي خيوله براتوي لکه حیا یاداګيره سنولا فطرتي سنت ده دا ابو هرره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي لولا انا شقال امتی کچره دایرنه وې چذب مشقت کې واتم خپل امت او عل الناس داسې لفظ ویل دی علی امتی لامر تهم نوخا ما ما بدی ته حکم کړی و بسواقید میسواق والو ما کل صلاتین د هر مصرا اینو حکم خصوص نهه خصوص غرا مستحب او سنت ده دا الله حبیب وای ما بهر امه سواق داو مه پرفرس کړو خدای فرض می دی وجنه نوکو فرض می دی وجنه نوکو کی اومت کو مشقت کې شي نو اور یا دین ریته او دس په وخت میسواک وال سنت موکدره او دا کداسی ار وخت سړی هر مځله 9 او دس کې نو میسواک موه او دا یو سنت زمو پرمبل کې بالکل پاتې حالان کې زمو علماء او احناف لپاره مستحب دی کله چې په سخت او درې کې کنه او مس کې نو دا وخت کم سری غاخن وينه نه کوي دکه مذهبي حنفي داز چا غاخن نشوي نه داسې ماتي تباعی خلقو مشاہدوی تجربوی چې دای غاخنونه ډووی نزیز دا نو ګوره چې قامت شورو شی قامت نمک دې سړې پجیب کې مسواک یالره وای دې لیکوره ما کل سوالات لقد راغله دې نو ګوره هر فرض ملل چودریږي بل هغه نمک دې سواک او الله تعالی سوخه عمره تلالی نو عرب ګوری ای په دې سنت عمل کای زموږ خلکو نه پاتل بلکې بعضی اوکاتو کې دا چې سړې داودا سفار یوغت مسواک استعمالای او یو نری غون دې مسواک دې کیخه نو کله شموذ لو دريږي نو اغا استعمال کي سخت چي جوړيږي اقامت کي نو دغه وقت مسواق وال مسنونه تریکه دا دا یو تقریبا زمون پر ملک کي عمل نش او دا مستحب ده متفقون عليه وان هږي قد حذیفه رضی الله عنه روایت ده یې فرمایي کانو رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام اذا اقام من النوم قالتى بر خوف الرافورته شو تہجد الپارا یشو سفاحو نخل اخلا مبارک او مګنه به سواک ته مسواک باندې هیڅ خوب نه نبی رسول پاک سندغه کې میدم خالی فجب به والو حلق پورې به مسواک رسول کله کله په مالخنه ته باندې تړې حلق پورې میسواک رته نو کل الټي ورځي نولټو سره خوخه ته ډکای نولټای کوي جاره او ساری وختي چې ته حلق ته مسواک رته نو کېته هوت شلا نګول کسبل غم مل غم و غروزي او د خېتې نفس سینې نو ولټای نه او اشخاص متفق علی شوشت و یدل غافونا مغل جوابانے میسواک والو نہ ایسی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے قالت فرمایا کن نعد و مونږ چي تیارو روبو رسول الله صلی الله وسلم تسیواک و میسواک دا بی و توحورو دا غیدا و د صبح اے حضوری پاک ته بی بیانو میسواک او داودس لوټه ټککه هوا کتاب الرسپی اللہ حبیب راپاسی او دا دس مکی میسواک وای قى ص الله نرااپور طبکو الله خپلتي غمبر لر معشاه چې اللهخ۽ب ته چراپورتي ک منن ال ل ل د شپنا د چاپور طبچوفاته سو کو مسو بواو وتهز او او دستسيوکو صگی او لاغې ننفس به حزور پااب الله س مشلو تروا مسلاً دا نفر نونه الله صن الله سن فرماائيدي ااکشر تو عليهكم من في زیرر تعاقیت کوم تاسووله میں سوات واکی او مثات نارینا او ناانو ولو دپار مصنون دیے زډیر حکم او تعاقیت کوم تاسوہ فباره د مسوات ک تارنور د میثات دپار نوری مقی طلااپ کے نوم میں سوات مصن طرق کله پور دن ککیکی کل ے د خبریو ککی و وقتتییر ششی روٹا ی خوا دی ٹولو ننفسس مات مستحے د شورے ہب نہانی ارحی ملہ نےخالے فرائی قلت لعائشہ ما ويدو من المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تا دی ایشان پکم یوشوانہ کان او نبی رسول سلام یبدؤ چې شروع وکول نبی صلی الله علیه وسلم زادہ خلبیتو کلجبکور را نشو اے حضور پاک چې بکور ته درنشو نبیbine تپوش کولو چې کوم شی بیرن به کوله قالت بسواک بیوی بی ورته وید اللہ حبیب کو مسواک باندې ابتدا وکړه کہ اللہ حبیب شو کو مسواک به استعمالولو کور لمزن نکی گئی تریب مسواک فقلیت وہی مسنون طریقہ دا صلی الله تعالی علیہ وسلم ان ابي موسل اشعري رضي الله عنه ده حضرت ابو موسی اشعري رضي الله عنه نو روایت ده 309 نمبر حدیث سے دیجم جلد کی بے فرمائی دخل تو وردنا شیوم ذا النبی صلی الله علیه وسلم ف نبی صلی الله علیه وسلم علیه واره په سوا کې او غ تاه کوو کې ناره د مسواک کالا لسانې دهغوی فجبه مباره ک پرتا ه لکه مسواک څنګه پهغاخونو به مینو پجبه او دغه او لماولیکي ګوره خبره چې پهغا خونوو به مسواک و ارزن یو دغاو طوللی یو د هغې رض دی د ګوره طولاً چې مسواک داسې داې نور ور سره نو پګه اخنو باندې به مسواک وه عارضن او پجب باندې دیوې دا داسې داسې دی نو حضور پاک پجب مبارک وب مسواک والو او پګه اخنو به والو هو عارض دي و چې نه ګور تاسې داسې مسواک نه وزان ساتي چې د غافل طولن مسواک نه لکه مثال په تور باندې داسې داسې مسواک څوک وي نه علماء او لیکلي داسې نه نه جاتي بلکې داسې دی او دا ملماء لکلی دو قولون لیچی مصواق فخیل آسم جیز دے او پغسم جیز دے فخیل آسم جیز او پغسم والے شمصواق متفقن علیہ ودیبانید امام بخاری امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے وہذا لفظ مسلمن او دا لفظ دے امام مسلم رحم اللہ دائشی بی بی رضی اللہ عنہان روایت تے سی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اَسْسِوَاكُ مَتْحَرَةٌ نسواق دا آلد پاکی دود دخلی لپارا خلا پی پاکشی صفاشی بدگویتی لارشی او مرگوات لررب او سبب درزاون گئی دا اللہ دے اینو گرد اللہ دا حبیب پا سنتو کدو اللہ ہم سے راضی کی گی او دنیوی صفائی و پاکیم پی حاصلی گی رواہم نسائیو و ابن خزیمہ رحمہم اللہ پی صحیحی بی اتانی دن صحیحت پسندن صحیح و صرح رضی اللہ عنہ ہونا روایت تے چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا فرمائلو الفطرہ خمس یعنی پینزو فطرتی سنت تی او پینزو سزون دی چار فطرت ندی یاداتی ویلی چھے و من الفطرہ پینزو سزون دی فطرت ندی الخطان یعنی خطن کول لما شمانو سنتی کول والاستحداث او دنامین الان صفائی کول وتقليم الاظفار او کټکول د نكونو ونطول ابدی او شکول د ترخونو اے مسنونه طریقه دا د چ سره ترخونه او شو کوي وکړه چاره وي نو پاره کې خریلم علم جيد او په کله دیوږي او ک تکلیف د بل فزریم سره ترخونه خړل شي مثلا لاثو وقص الشاربه او لندو نبریدو کینچی سره راوالی او برید لندا کی خل لندی کی متفقون دي عالاستحداد سمانا ومسنق وی حلق العانا لنامین الان لتفائی و خریل و هو حلق الشعر اللذی او دا خریل نبی اختوار و دی حول الفرج چگیر چاپی راد عورت نبی وانائشت رضی اللہ عنہ ام الممینین آئیسی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت پر اشتاہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی عشر من الفتران لَسْتِ زُنَا فِتْرَتِ سُنَّتِ ایس یعنی اللہ انسان چه پیدا کڑه نو اے صحی فترت کی بغیر دن نمدہ پراته دی یا دی وجنگو دادا سیکان دادا مذہب چه بریت مخرایا او سر جی اگدیگی او طول و اختولاد و گتیمو دادا فترت نم خلاف دالویلوی بریت ګوراو وبس کی هغه کی ملګي کفارات کی هغه کی ملګي دا غره د صحیح فطرت نم خلاف دي <تصفح> او دا به صحیح فطرت هغه صحیح نوی ناغه باندې اخر کوي لولې بریتی بریخي لث کی زنه د فطرت ندی قص الشاربی د بریتو لندول و اعفاء اللحیا او د ګیر یو یعنی کم نہ یو موټه ګیرای و و ثوا کو می و استنشاق الماء او په ځکه یو وَيَسْنَحُ الْعَاقِلُ مَأْفُوزُ التَّوْبَاتِ لِصَفَايَةِ الْفَار وَقَصْلُ الْأَفَار لَنْ يُدْنُكُنُ اډي وژن راکمنو نارینه او زنانو لې لې نكنه فریته معلومه ده چې د فطرت صحیح نه ده که فطرت یې صحیح وي نو کې دین نم ونه د به نکونو جنا نكنه فلې د زناورو او ګندغ خارې خيري پکې جمع کی و غسل البراج بِنزل د بندونو اے براجم دی د دوی لکه دا غوت له غورا دا یو باندې نابله دیکې ترخې جمعکې اگر پاو دس کې د دې ده راحتمام کوي لاس چوینې کنا دا بندون باندې کوتا وا او چې کله دا بندونه ویل کېنه تبي هغه را د دغه یو دس بکموس کې اثر وک خلصل براجم دی کې د اخری جمعکې دا بندونه مندونه دغه څویندل چون کې اسلام یو پاک دین ده او دغه ښای حکم کوي ونثل اېدی او د د ویختو شکول وحلق العانا او دنامه اندالان دی صفائی وانتقاص المواه یعنی استنجاکو قال الرابی رابی وی ونسیت العاشر امان اللہ سمخ بره رشویر اللہ انتکون المزمزتو مگر دا چخلکنگالول دیوی قال وکیعن وکی رحم اللہ ویلی هو هو احض رواته اگا یود راویان دی حدیث دی چه انتقاص الماسل وی لکمخ در لطیر شن وی یعنی الاستنجاة استنجاة وی رواه مسلمن البراجم ستوائی وعیبائی موحدہ دا یعنی یو تکیرے او جیم دے وَهِيَا عُقَدُ لَسْوَابِ دَا غُطِ دَا غُطِ ایدہ بندو نے میری دیتاوائی دی دی دی اعفاؤ اللہ یمانا ستا دا مانے دارا دا اعفاؤ اللہ یمانا ہو کتاب کیلے سارے کم غلطی دا ہہ آ ترشه کې کتاب دی غلطه یا اعفاء الیه سته توئی د کینو ر عبارت ورپسې نشته کوم دسته اې آ د څه سره معنا اعفاء لیا معنا چې ان الا یقصو دی ناله د رکل مثال په تور چې د موټی نه کم د نو څه وته ناله او دا چې دی پرغور کل خپل موټه سره د ګیر رडक کولو سوای ویختہ غسل د صحابه کرامو نه منقول او د مات اجماع دا چې دګیره کم نه کمن دا زړه دګیره کم نه کمن دا یانې دا یو مطلب کتاب ته وګورئ ته دا که واپس کړئ په کینی الله یقسم نه هاشان چې دینه تشکم نکي د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده چې نبی صلی الله علیه و آله و فرمایلی دي چې احف الشواربہ دا بریتون مخللن کای واقف اللحاء او غیره راوب دے او غیره سو دا داروب دے کئ احو شواربا تاسو سو کئ غریتون ملن کئ واقف او تاسو سو کئ دا واقف اللحاء او غیره راوب دے کئ سعودي کتابونو غلطی راغلا نه دې کې سعودي کیور په سې سې دی ہاں نہ ور پسی سبب لے یہ زکات کی وجوب مسہی لوگ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کی غلطی ہے نا ان کتابوں کو بدل کے دا بعد صلی اللہ تعالی اخر خلق وجوب الزکات و بیان خزلھا و ما بها باب دیکھو بیان د مضبوط والي د خوب د زکات چې زکات فرض ده و بیان فضل ها او پځي کې بیان ده فضیلت د زکات ورکو له و ما دا دا تعلق بها او هغه مسائل چې راغې د دې زکات سره تعلق ده قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی جلوي د بختل کتاب کې و اقیموا الصلاه و اتوا پاباندي کوي په موز او ور کوي زكار وکاله تعالى فرمایلي ي الله تعالى چې دې و امرو حکم نو کړشوي ويتا الا لي عبده الله مگر دا چې وي يوازي عبادت, عبادت آ آ او بندگي به کوي دا الله مخلصين له الدين پداسه حال کې چې خالص کونکي وي الله تزهل عبادت او بندگي او ميلان کونکي وي د باطل له حق وَيُقِيمُ ممسلات او پ بندی به کوي غی په موز ی تو ذکاتته ورکي او دا بینې رشتې مضب وقاله تععاله فرمادي دله تعاله چلو خمن عامالله مص د فتن واخله زماهبي به د معنو ددي مسلمانانو نهصدخه تو توههیر همم شفاق تی دوی و تزکیهم او با برکت او گر دی دوی بیاب و سبب جزی زکاة وان ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت تے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی دنیا الاسلام علا خمسے دنیا دی خود اللہ شوید دے اسلام پہ پینزو خبرو اول خبر اصل شہادتو اللہ الہ الا اللہ د دې خبري ګواہی چې د الله نه بغیر بل هیڅوک دی خبری گواہی اللہ نبغیر عبادت لایق او مستحق نشته وان محمد عبدو هو ورسولو او دات محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده د الله دی او رسول الله دی و اقامه الصلاه او پابندی د موس و ادا الزکات او ور کول د زکات او حج البیت او حج بیت الله شریف چې شاوثا قطوی و سو رمضان او روجینی ولد رمضان شریف متفقن علیه رتول حیبن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نا لوایت تے قاند اے فرمائی جا راجلن راغلی ویوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا من اهل د نجدن دنجد وعلونا چونکہ سفر نراغلی و سائر و رات نداغ سر ببر سفر کے سر وینزولو منگزولو تنوزگاری نا سمعو منگاو ردل دوی سوتی ہی اغه بنګاره د آواز دا لکه د غبین مچای چې څنګه بنګی ولا نقهم یقول او مونغل پوید فاحث چدوی را روانو ځان سره خبرې یادلې چې تپوس تا تاسو وکوم دې تاسو وکوم حتا د نام اللہ اللہ علیہ دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم serde چرانی دې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پیدا هو یسلوان الاسلام نا کا پیغمه اسلام بارې تاسو وکولئ تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورته اسلام دار ہے خمس الصلوات فی اليوم و اللیلہ فی نز فرض منزله دی پښی اور اس قال تاغه صحابی هل علی غیرهن ما باندې بد دین اله نورم سوی د دې تینزو منزله نور منزونه مشتا قال لا لا حبیبنا الا انت دووا مگر دا چې تنفل کې سنت او نفل کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله رسول صلى الله عليه وسلم ورته وی و سیا ما شهر رمضان او پتاوانه د رمضان د میاشری اوجی فرض ہے. قال دی قال ری صحابی وی دی هل علی غیره د دی فرزی روزونه کومه بنوري وی قال لا لا حبیبینا نور خدای باندې فرض نشته الا انت توه مگر دت نفلی روزی نشی نو النساء قال صحابی وی و, و له رسول الله صلى الله وسلم زکات قال لا حبیب ورته فقال حل فما نور قال عليه غ د د ذکات ن لاوم په ما نور سشته قاله لاله الله حبينه اللا ت که نف خ راونه کې غضربان ششته ف بر الرجل بس دغسي اسلام خبر زدتی او بس شیخ واپس روان پهپل وطته وه پو او غ داسې والله زما د د الله پهذاې عالیه قسموي لازيدو على حظه ذبر سیوا واليكم پدې خبرو د دین دزان په پدې خبرې نه سیوا کو ولا ان قص منه او نه په دې کې څه کو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایل وي اقلها دا سره کامیاب شو ان سوادقا صدقه کشرېشته ویری یو حدیث کې دا الفاظ یوازې بعض محدثین دا وي اقلها ان صدقه ده ان فزئ ان دا سره کامیاب شو زکه چریشته رشتے نو نگر چې په دینه علم کې د ذات نش شه څه واکه نکمه نو دا سبب د کامیابی د دروازه د کامیابی د دروازه درنه و صلی الله پیغمبر صلی الله علیه و رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه و سلم معاذ را لګلو حضرت معاذ رضی الله عنه ال اليمن یمن سقالنورتے فرمائے نی کی ته یمن تھزی او پایمن کہ علی کتابوسی نو ادعوہم راو بلدی الٰشهادت یاللہ الہ الا اللہ د دې خبره گواہی تا دا شنشتے دے بند عبادت او بندگی لایق الا مگر یو اللہ رسول اللہ دے ته راو بلش بیشک زاد الله رسول پینم اتوا عل کچاره دای د دې خبرې ثابداري اختيار کا او ایمان رالو نو فاعلمهم دای کو ان الله تعالی چې وشک الله شلویده استفرض عليهم خمسه صلوات فرض کړی د پای پینځم منځنځه په کل يوم و ليله تن په هر ورځ او شپه کې او کده دې ثابداري اختيار کا فاعلم هم به کان ان الله استفرض عليه که بیشک اللہ فرسکلی دا پدویبان صدقتن زکاة او دا زکاة بسی داگر بیتلمان او بادشاہ دا زاند پارنالی تو اخذ من اغنیائه دا با غستیشی دا مالدارانو دا دنی مسلمانانو و تورد دوالا فقرائه او واپس کول بشی د دا دی پا فقیرانو اے دا کمی علاقی زکاة خلیفہ والی نو دا دا دغی علاقی غریبانانو بے کہ د قانون مطابق تقسیم ہے متفق علیہ وانی ابن عمر رضی اللہ عنہما دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت سے نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و الہ و علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم عطا حکم کرے شے ان قاتل الناس کہ جبد دی خلق کو سر جہاد کو موجب دے گا حتا یشہد ار دې چې دای ګواهیږي چې الله الاله الا الله چې د الله نه بغير بل اله محمد رسول الله او دې ګواهیږي چې محمد صلی الله علیه و آله و, و رسول الله دی او او دې پابندیو چې موږ ووتو الزکات او ور کې زکات پیدا کولو غالي کله چې دې تاسو کې نو اس مو من دې ماهم دې به زمان خپلوینا لکه مسلمان فل می دمیس... مسلمان وی نه ته یو الحرام دي واموال او مسلمان کو مال باندې وقفزه نه کي الا حق الاسلام مگر پحق حق د اسلام سره چې وسړي قتل کو نه وی نه بده ته یو لشي وسړي شادي او د بدکاريو کا او غواهان کي تيشول نو خليفه وقت به संसार کوي وه حسابهم عل الله د دوی حساب په الله باندې ایدی پر نو رئی اسلام فظاہر فیسلی کئی پر جنیان کی او دزرد باطن سلی ابو پر ازرکی آمد چوئی متفقن علیہ تابو حریر رضی اللہ عنہ نوائے سے دین فرمائی لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ وفاق قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کا پارا کا پارا وکانا ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ نو کا فرمان کا فرمان الہ رب کافر شی وھا کا شوق چا کافر شی و دارا پون اے باز خلقت مرتد شد او ډیر نازک حال جوړ شوی دی خلافت ډیر مشکلات مشکلاتو د دای دی اخلاص دوا جنا اے مختصر خلافت دوکا لک رسی تسنس ک او د جہاد کو برکت و ها تا هر چې تت شود جہاد کو برکت و فقالو برو نو ای خلک داسی ویونه زکات نو ورکو نابو بکر رضی اللہ عنہو لخکر تیار کو اوویوی زماری قسمی چی سوک دا زکاة ورکولو نے انکار کئی زبور سر جہاد کو نومر رضی اللہ عنہو ورطوئی چی کیفت تو قاتل انناسا تسرنگ جنگ کے دا خلق سرا اور رسول اللہ وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی لی او میر تو مات حکم شویرے انو قاتل الناس چې زب جنگ کوم دا خلق سرا تاردی جو وای لا اله الا الله فمن قالها تاع تش لا اله الا الله فقد عصم من الماله و ما نه مالو ساتل محفوظ ونفسه نفس الا بحقه مگر په حق د اسلام وحسابهم الله او د حساب په الله فقال ابو بکر ابو بکر رضی الله عن رسی والله زماد الله فذات عالی قسم لو قاتلنا قام حاجب جنگ کو من دا راچا سره فرق بين الصلاه والزكات چا تفریق را وستو او فرق پیدا کو تمنذ موز او د زکات کي فان الزکات حق المال زکات کو حق مال دی والله لو منعوني عقال قسم لي کما نه یورثی منی کا کانو چودای چی و دون هایل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله سنت بیا غراسی چې پاغید زکات غثار و تسړل لیکي د لقاطل تهم الا منع دی رب ور سره د دیپ منی کولم څنګه یې کا دی په لوگوں ریورا یو یو قوم دې چې هغه ز زکات نه منم نو لکه د مزنا انکار کوونکو کافر کیږي نو د زکات منکرم کافر ده او د کافر مرتد تر بس داغه سزا قتل لې ادي په لوگوں ری ک یو سره وای چې ز زکات منم نو او خلیفہ ل به نه ورکو لکه د خلک داسی ايو مو زکات ورکو او بخپله به ورکو او خلیفہ ورکو دغه امواله ظاهره دي او امواله باطنه دي اره کمه پیسې چې په ځانو کې خزانو کې په ترتیب دي تا امواله باطنه وې عثمان رضی الله عنه حکم کړو چې د زی زکاتونه په خپل یو امواله ظاهره دي ګډي دي زی خان فصلونه باغونه د دې بغیت المال ورکې د زر خلقون په زکات ورکو خو خلیفله نه ورکاو د تیسر جهاد د دید بغاوت د وجنه باغیان سره جهاد شاو کافر سره جهاد یا وسڑے وې زکات ورکو او خلیفہ لبه نه نو دا باغی دی او دا باغیانو سرم څه دی په اسلام کې جهاد شتا او یو وسڑے وې نیمنم نو کافر دی کافر ترخه جهاد شتا ورابو بکر رضی الله عنه دور اندیشانو قال عمر رضی الله عنه عمر رضی الله وې ما دا خبر ورتر بار بارو کا فواللہ قسم بی دی فاللا ما هو ما هو الا ان رائے نو ودا ما ګرداش موقتا ان رايت الله ما او كات چې الله قد شرح صدر ابي بكر کله او د په خپل رحم او کرم سره د ابو بکر رضی الله د قتال فرض جهاد فارقت انه الحق <سؤال> زبو چې حق هغه چې په کوم ابو الله نو حق طرف لرو ګرځیدم او ما ویلاته چې سوي اې الله خليفه اوله د الله د حبيب خليفه اوله دا درشته او د ټولو صحابه اجماع وړ دات خل کو سره په جهاد باندې متفق علیہ وصلی الله تعالی علیہ وسلم کہ اللہ عنہن روایت ہے دے فرمائے ان رجلا شیشک یو سڑے او صحابی قال للنبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو نبی صلی الله علیه وسلم تا اخبرنی بعملین یاد اللہ حبیب خبر را کما تہ یو دا عمل یدخلنی الجنہ چه ما جنت تور دن بس یہ اداس اعمل راتا اللہ حبیبو خیج جنت لپی وردن نشو قالتا الله حبیب وردو فرمائل تعبود اللہ یوازد اللہ عبادت و بندگی بکے لا تشرکو بیہی شے ان نب شریک ورسرحس شے و تقیم السلاة و پابندی بکے پمز پینزو وعن وقت مزمان پابندی بکے و تعت الزکاة ورکے بزکاة دخت المال و تسل الرحم الرحم او سل رحمی بساتی استاد نمخفل خفلوان لی نداغی سر قط تعلق بنکے سل رحمی بساتی متفقن علیہ وعن بی حریرت رضی اللہ عنہ دابو حریرت رضی اللہ عنہ نا روایت تے انا عرابیان چی بیشک ایو بانڈا چی چی دا بانڈیو سی دن کے او اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال راغلہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنو فرمائی ویعنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دللنی علی عمل ما تا خبردار ہے را کا پیدا سے عمل اذا عملته چیکل ذا عملکم دخلت الجنات جننت توردن نشب قال اللہ حبیب ورتو تو فرمایا تعبد اللہ تعبد اللہ دیو اللہ عبادت هو بندگی وک لا تشرک به شیان او نب بشری کرے ددی اللہ سره اس یو شی توقی سوات او پابندې بهکې فوز ې ذق ته ورکې به ذکات مفره چې کم پتابانې فر شو تهسوومره مان او روجی بنیې ته د شریف قاله د دغې بابانډ چوي چ کلی زی زده کو و والدي ننفسسیويديی زما د قسموي په غذاات چې زما ننفس وروح دغه پ لا کې لا عزیدالله حاض ذوب بدی دین خبرو د ځان نه خبره زیاتونه فلم ما ول لار کله چې د باندې چې زمیدار شاه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی رحمه السلام فرمایل من سره ارغ سوق چې خوشالوی غلرا ايام زورا د اچو ګوري ال رجل یو سړی ته من اهل الجنات جنت والونا فالينظر الى هذا نوید باندې چې دا د جنتي دی د د کو ببل قسم و خړو جې کې به دځانه خبرې نه رایا تو چې س دیین دی او سره ته هبي به تاسو خیل بس غابکو دجل دیځ د پلوګیا په کې د ځاننا سی خبرې نه راک داس سبب دی د جننت د دن نه کېدو مته <متوسطور> ف آړی اوصل الله تعالله خ خلېږي محممدعالی دي اسخواوي 21 نمبر حدیث نا زموږ نووې سبق دے جلد ریاض الصالحین وان جریر ابن عبد الله رضی اللہ عنه د جریر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ده قال فرمایې بیعت النبی صلی الله علیه و ما بیعت کړو د نبی صلی الله علیه و سلم على اقامه على اقامه الصلاه فتابندید موس ما ور فردا وادا و احد او بیات کډیو چیزه په 15 واړه وخته موس باندې پابندي و ایتائے زکات او د ورکولو د زکات ونص هل لكل مسلمين او دا احد وادا و بیاتمی ور سره کډیو چې زه د هر مسلم خير لکنن هر مسلمان دا هر مسلمان د عبارت واړې متفق علیه وان ابي هريره رضی الله عنه دا ابو هريره رضی الله روایت نریوایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من صاحب ذهب المستي او خاوند سرذرو چې الله اور ته سرذر ور کړی ولا حفظت او خاوند سپینو زرو چې الله ولې لا يؤدي منها حقها او نو ور کوي غدا دین حق دري یعنی د غشپین زر نصاب ته رسیدلی دي سره زر نصاب ته رسیدلی دي چې زکات فرازي او دا مسلمان نارینه زنانا داغي حق زکات نو ور کوي الا اذا كان يوم مگر کله چې بشیر ز قیامت صفحت له صفایهم من النار لو تحتی بجوړ کړی شي د سروس پینو زرو دا اورنا دابو ارتدا تختی تختیش فا احمی علیها فینار جہنم گرموال براوستیشی پا دغی تختو دا سروز پینو زرو پا اور دا جہنم ش. فا یقوا بها جنبو ہو. نو دابو ارکولشی بیا پا دیبانی دی اڑخ ددتا و او ددد تندیتا و زوہرو ہو او ددد, ہو او ددد شاتا ولما علماء لیکلی وې لی دا دریو زوینه لبو لداغ ور کوي یو خد علماء محدثین وای کم زه چې ډډ وی نو هغه کې درد ډېر وی لکه پښتۍ لداغ ور کوي نو بس پختی څه پښتۍ نوځي ناپلنور خېټه داو دارنګ مثال پتور شابان داغ دې نو زه ډډ دې شانه پس او باز و علماء کرام لیکلی وای چون کې دي فقیر مسکن چې کله او مالدار تراشی نو ډمبه دے دا تندې کې دا کلوارتدا چې کیچه داولګوري نه اړه کی ولا او کلوارتدا ډېر غرور او تکبر د وجینو شاكي نو دادرې اندامونه په دې اعتبار ذکر کړی دي کلم ما بردت هر کله چې دې کی اخوال رازي او عیدت لهو نو واپس کوله بشیدل ر بیا او ګرموله بشي دا کار بد د سرکیږي په یوم باغرت کې کان مقدارو چې د اندازه د اغه 50 الف سنه 25 رکالا حتا يقضى بين العباد تردی فی کی فیصلبو کړی شی پمند بندگانو کی فیر ا سبیلہ نو دیو او خور خپل لار اما الى الجنہ یاو بجنت تلارشی و اما الى النار یاو اور تلارشی قیل ویل شی یا رسول الله الا الله رسول الله خود رسولو سپینو زور حکم دے فلیبل دیو سوی دے روحان دیو فائر زکات فرض دیو دین ور قال اللہ حبیبو وی ولا خا ہیبی او نہ خاون لا يود دی من ها حقها چه نا دا قیده داغین حق و زکاة داغین و من حقها و دا حق دذین دا دام دی حلبها چه داغ اوخان اولشی یوم وردها پرز داغی دو بودت لو چو بول بوزی اوغشود خیراتی ورکیت غریبانان طریقه داغو پاربوکی چه کمو زیونو که بخلق و گلی بیزی اوخان و بول راوستن و فکران بناس نو داغ دور مسلمانانو و بسوکل اگر زناور چې وبکول بکول سل شوده به ولشل غریباران نو دی ورک نو یو حق دام دې چې کم اورځبانې وبو تراولې او داغي شوده ولشي غریبانانو له ورکی نو کې یو سړی مثال پتور د دې اس قسمه حق ادا نو کوه شودو شوده مستحب دې پ مستحب و فرض د قیامت خزاني امر له مخه انرو شه دوه تا کوم را دا کچریو مجبور دې د لوګې نمبر ورکیږي نبی بیا دو ور کول فرض او واجب دي مگر کله چی شي روز د قیامت بوتی حلهو بقاع قرقرې اے وا بچولې شي دا مالک د دیو خانو د پارې بقاع قرقرين فيو هموار میدان کې فيو هموار ازمک بو ارتدا مالک دا سوا چولې شي او او فرما کانات دا بخسر ګو سرګو بیاغه چو لا يقدو منها فصيلا وې نبا نشکيګي د دین یو بچم فصيل دوهغه بچی لوي چې بعد دو شو دونه جدا کړي یو بچي هم پکې نشنی ټول به موجود وي تتو او هوذیا خصافها می دا کوي به دغه مالک لره بخفل قدمو نو سرا وتعذو بیافواهها او چیچی به په اخلو او خلو سره چکونه به بلګي ولما مر عليه اله قال چې به تیریږي په دبانې غړمبني راوا عليها وخرىها را واپس کولی شی په دبانې غ ورستنی فیا من کان مقداره 50 الف سنه فاورست کی چې دی اندازه دغه 50 زړه کا حتا يقظا بین العباد تر دي چې فیصله وکړي شی په مند باندې کان وکړي فیراده وګوري سبیل له لاره إما یا هو له جنت تلارشي او إما الى النار یا ورتا او دا سګوره دا هر یو شی حق ذکر کو حدیث وګت ده نن اور به ان شاء الله او صلی الله هغه وګت حدیث شروع درې سوو دېشتم نمبر حدیثو چې زکات ته نوور کوونکو حال له الله حبیب بیانولو چې دې پورے را رسیدل کېږي قیل یا رسول الله هل بقره والغنم ویل یاد الله رسولا هل بقره والغنم د غانو د ګو بزو باه کې صکم دی قاله د الله ه سرملي وله س بقررن او نووي یو مال کوو خاون د غانو وله غانه من او د ګډو زو لا یوتدي منه حقه چې نهوررکوي هغه د دی نه حق دځې یعنی ځکات په ک نه ورکئ یعنی غان ګړی بيزي داسې اندازې ترسییدلي چې پاغمانه شرن ذکات راځي، او یو مالک د دې زکات نو ور کوي لا یو دي منها حقا چنو ور کوي د دې حق دې الا اذا كان يوم القيامه مگر کله چې شی ورز قیامت بوته له نو به شي د مالک دغه غوانو ګډوګزو د فارب قائن قرقر فایوم میدان هموار کې په هموار میدان کې ورته راځي ورغورزول شي لا یفقد منها شیئا او نَبِي نش کوي دې د غړو بيزو غوانو نه شې د دې چشمر غوان غړي بيزي و ټول به موجود وي لیس فیها اقصا پدې کې وا اقصا دیت وي چې داګه دا کورونا داسرا تاو یعني تاو کورونو والے بني ځکه د کم تاریخ کورونه شراطا وي نو هغه چې وال کای کنه نو ډوره تکلیف لري سې فیها اقصا نبوي پدې کې یعنی ارا تھا وخرو والا ولا جلھا او نبی خرو والا بی خرو والا او پکینی ولا عذبا او نو بداسي چې دا وخورونه وکړشي وی نی غنی خورونه وایته رته رته تنفقو به قرونه ها وہی بدل ر پخلو خورونو واتتو اوو به ازلاق او میدا کای بدل ر پد خلو خو کبو وانه کله ما مره علیه اولا کله چې ب شي پهبانې غړوم بوي نور هغه نور به واپس کړی شي یعنی دغه مال چې دی کېډالله حق نه د وړي دا ب سباهي سبب جوړ شي دوججه او لما یو خایده کر کړي ويڅک چې پسناکاره او بعد د مه او داله د رسول پهنااپمانې کې لګیا د دغه شی به دده د خلاقت سبب جوړيي د کوځان پاغیش تکي او وي چې بمانې ځان له سرمایه جوړم دا کوم وکم شي کی چسوک لگے آ دے او دیوان علی الله رسول ناراز کای نو تاغه شی ود د دنیا او د اخرت د تباہی سبب جوړی فی یوم باغره کی چې دی مقدارو هو اندازه هغه 50 الف سنت 50 ذرا قال یق یذوا بین العباد ای 50 ذرا قال بنا کار د سرکول شی تر دې چې فیصله وکړي شی په مند باندې غانو کې فیرات سبيله نو وګوري د خپل لار ایمایل الجنه یا جنت تا و ایم النار یاو ورتا او باندې خلق ورته څه مسئله ته پوښتنه کیږي دا غې نه دا معلومي چې په ټول عمر کې هغه مال زکات نی ورکه پرنو چې کسانو سم مسائل ته پوښتنه کولو مولې دا معلومي کې لکه په عمر کې تاسو نه دی ورکه نو په عمر کې زکات نه ورکه ډېر خلق دا سره عبرت نی چې زکات څه لوي څه طریقے دا بدغا معاملنه د حضور پاک ذکر کړیږي شو یا رسول الله یا الله رسوله فالخیلو اصنو بارا کس حکم نی؟ قارل اللہ حبیب ور فرمائل الخین و ثلاثتن اصنو دری کس مری ہی لی رجلن یا خودا غاسون دیو سڑید پارا پردوی آو دے پیش دشر من دگئی رسوائی نبچ کی وہی لی رجلن عجرن آو زنی اصنو دبازی سڑید پارا عجروی ام اللتیو یر شاگ دی فا ام اللتی او زنی اغاوی چاہو سڑی دا پارا بوج بھی فا ام اللتی ار چاہو دی چیا له وزرن چاہو دا, دا, دا پارا بوجی فرجلون اغا سڑی دی رباتا حاش تڑلی دی او اصل را ریاعن و فخرا دا پارا دا ریاکاری و فخر په غریبانانو و على علا ال الاسلام او د پارا د مقابلی د مسلمانانو اصی تڑلی دی او ریاکاری پغریبانارو په فخر کوي لکه پخوا خوا وخت کې با اس یو لوشر لولكنن موټر لا راي دي او د اسلام د مقابله لپاره تړلې په هي له وزر دا اس د ظفر بوچ دي واملتیر چا ده هي له ستر چا دي او سړی د پاره پاره دا فرجولنیو سړی دی ربطه ها تړلې له اسی سمیر الله د الله لاره ای دا الله لاره کی یعنی اس مثال په تور ځان سره بنکړی من ملامن یان تھا روی دې حق د نافی ظهور هغه شاګانو دې کې ولا رقابه ها او نپسټول دې کې دې دې په شاسو ورلای باندې څه په سوالونو غواړي ورکایې اخر خیرات دا غې نه ورکای صحیح له ستر د داد د بارا یو پرد پوشیدا واملتی ار شاو دې له اجرل شاو اسن د مالک د بار اجر د فرجونو نو غټړې نه ربطه ها فی سبیل الله س الله لاره کې ل هل اسلام دپه د مدت د مسلمانان في مجن مرج اغ ز لوي چغې کې وښوي اوسونه پهې سري في مرجن په یوزای د وو کې او راوزې یا په یو باغی فما عقللت نوغه د جهاد اصل ا هغه چې خورریدي من غا المرج مرج د دغې وونه او راوزتي یا د دغې باغه. من شان د سشینا الا کوتی بلحو مگر لیکلی لك کی دلرا عدد ما اکلت کشمیر د اغه چری اسخول الحسنات لیکای و کوتی بلحو لیکلی لك کی دلرا عدد ارواصها کشمیر د دا خشونو دغه و ابوالها او د ورو بول د ریسونو حسنات لیکای ور جهاد یو دمر مبارک عمل لیکای چې د یو اس <سؤال> د جه سره تعلق راغې نو دغې غ خاشه او د غې واړبولول بم د دغې مومن مسلمان پنیکو کېکلی کي ولا ت اوې والله ها او ننش لوي دا س غاسی خپله چېپهغې مالک تړلی چې په د باغې چ کې سري فتن ن شخن او شره نومنډ وي یو منځل یا من کلله الله کا تبل الله له مګ لې الله د مسلمان ل عدد د اکارې پهشمیر د قدمونو د دغه واورا سی حودا غی د خشوع حسنات نیکي ولا مر بها او ن پیریږي پد اثر ها مالک د علی نهرن په یو نهر فشربت منه او دغه اس د نهر نو بوس کی ولا یرید و یسقیها او د ایراده د رچی د وب کی دلرا ه د د د ایراده نه بغیر په نهر تیر دو او به اوس کله الاک له مگر الله دلر عاده ما شربت کشمیر د هغه چری اس کلی دي حسنات لیکي ه کده د روغو ورکول ارادهي خو جا خوډر ثواب ديو کې اراده ني نو ام داغه موافق ورت ني کوي دي کوي په ل ویله شي رسول الله اذ الله رسول فالحمر د هي حرم مبارکه حکم له قال الله پیغمبر فرمایله ما انذر عليا نظر ناظر کړه شي په ما في الامر شيءن د حرم مبارکه سه حکم الا هذه الايه مگر دا آیات الفاظ انفراد آیات سے الجامعۃ و غرر خیر ان و او شر تل را جمع کړی سمے عمل مسقال ذره خیر یره هرغه چا چې عمل وکه په مقدار د ذری بربال نیک یره نو ده هغه ګوري دا به جروا ثواب وکره ز قیامت ګوري و مې عمل مسقال ذره شر او چا چې عمل وکه په مقدار د ذری بربال شر الناکار یره نو ده به لرا او ده به سزا لر وګوري متفق علیه وحالا لفظ مسلم او دا لفظ دا امام مسلم رحمه اللہ علی وصل اللہ حالا دو رمضان باب دے پا بیان دو جوب او فرضیت دا روجی دا رمضان شنف کی و بیان فضل سیام او پدے که بیان دے دا فضیلت دا روجو وما دا حقا مسائل بیان دے یتعلق بهی شداغی دا, دا روجی سر تعلق دے قال الله تعالى فرمایلی یا اللہ تعالی چې لوی دې په خپل کتاب عزيز او شان کې یا ای او الی الی نامن و ایمان والو کوته علیکم الصيام فرض کړی شې ودي پتا سرهږي کما کوته ولک سرنګ فرض کړی شې علی الی نبا کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخ کې اے په خانو متو او فرضیه اله قوله تعالی تر دې قول الله تعالی پوره <تصفيق> شهر رمضان الذي الله ويمياش در رمضان ها غا انزل فيه القران چه ابتدا نزول شوی پدی کې قران پاک هدن للناس او دا قران هدايت دې د فار خلقو د تمامه خلقو لپاره الله هدايت را لګړي اگر چې فائدې صرف مومنان متقين حاصل اي و بينات من الهدى او پدی کې ښکاره ښکارا و ازه دي د دلایل او د هدایتنا وان او دا قران فرق کون کې د پمند حق او باطل کې دې ترتا شرک خي بل طرف له توحید ایمان خي بل طرف له شرک او دا رنگه حلال او حرام او دا هر حق باطل تمیز در لکای څوک ورته قران و فمان الشهد منکم الشهر ارا غوک چې حاضر او موجود او د تاسو نه پدې معاش کې او مسافر نو فل يسمهن ورجدي وني وان کان مریض چې بیمار اولا سفرین یا پسفر وی او د دی بیماری او سفر دو وجن روجی نشونی وی او دو خوڑا نفعدت من ایام نخر بدبان بلازم وی شمیر درز و نور رسول روجی جی خوڑل داغی قضا برو گر جائی ال آیه داخد قرآن شریف آیاتو ام وعمل حادیثو ارچہ حادیث تی فقد تقدم نروان دی تیر فل, فل باب اللذی پا باب آغا کی قبله چی دینا مخیره لګریماس کې باپ کې د زکات بیانونو زکات سره د روزي ذکر مراه وه وا نبي هريره رضی الله عنه دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قال الله عز وجل حضوره پاک فرمایي چې الله عز وجل فرمایلی کل عمل ابن آدم لهو هر یو عمل د بنی ادم د زده پاره ده الا صيام مگر روزي فانه هو دا زماده بارے دیوانہ اجی به او زبد دی پات لا ورکو پدیسارا لو د هر یو عمل بدلی به د ملائکو په ذری تقسیمې خو د ورځې بدل لا رب العالمین په خپل قدرت کامله سره ورکې وصيام وجو وجو یتا و په هر عمل کې ریاکاری راتلې شي خو په ورځې کې ریاکاری نشی راتلې ور را یو څړې ځنی اوقاتو کې داسې وي چې د سره انسانان خو خود ني چې کرام کاتبین وبني لکه اسره غسل خانه لورنه او جامیل لري کینو کرام الکاتبین تلریش دغه حقیقت یو بس کیو اوج خورینو ز داود الله په منکه ما په لرا میچون کی دار اوج د دخفل ایمان یو پرو ثبوت ورکای او دا روزه تاسمل کیدری کی لريا کاری ناراضی نزد الله و انا ازبیه زبف د بدل ورکو وصيام جنته او روزی ڈال لے ایت گناہوں ناد شیطان او د نض بچکی دونه ڈال لے پای را خانه کله سی وی یو مساوم احدکم ارض دروجید یو استاذ اے په یو رست کړه نه فلي روزه را یا فرضی روزه فلا یرفس نو دې دې بده ردی نه وای کاندلې او بده خبرې دې فلي نه نه روباش ولایت او دې دې شور نه کوي چې دې نه وای دیانګونه دې نه کوي فلساب هو احدن کچری کنزلی او بده ردی ویلې دته یو تر او قاتلہو یا دسر جنگ کو لو فل یقل ندیدیوو اینی سواعی من زرو جدارے نرو دوغو دو بود خراک و استاک ننی بلکہ دا ار خراب خبری نرو جلد دا جنگ و جدال و جنگون نرو جلد والذی نفس محمد بیدیوی قسم می دیوی پا غزات چی روح و نفس محمد صلی الله علیہ وسلم دا اغپلاس کرد الله حبیب فرمائی لخلوف فمسواعی من قامها غوي دخلي د روزادار اې د روزي د وزن د امیته حالشي او یو بوی چې تيګي د خپلې نه اتي ابو الله دا ډېر خاېستاده د الله په لیس مريل المس د غوي د مشک او انبرونا اوله سوارې مي فرحتانې د روزادار دफार د خوشالۍ يفرههما چې د باغي دوار خوشالۍ يو سدا اذا اختر کله جله روجا ماتا کی فرحه نو خوشاله شي چې الله حکم می پورا کو او دا یو طریقه ده چې هر عبادت پورا کې دو سره په ژوند خوشحالی یو خوشالي راځي وایدا لقی ربو او کله چې ملاوسی د خپل رب سره نو فرحه به سومه دی په خپل روجي خوشاله شي چې الله د روجي کوم اجر نه دلور کې د جنت ته دروازې او یو خاص دروازه د روجا دروازه دا پاره ده متفق دا حدیث دا امام بخاری و دا امام مسلم رحم اللہ دے و هذا لفظ دا روایت دا امام بخاری رحم اللہ دے و پی روایت اللہو پر روایت دا بخاری شریف کی دا سراغلی یترک طعامه رب العالمین فرمائی فریزی دار و جدار خپل طعام و شرابه خپل اخفل خاک و شہوته و اخفل خواہشات و من اجلی زماد و جناد اصفیاب علی دا ما ماد فاردی و انا اجلی او ضبط دی بدل پخفل ورکو والحسن تو بی عشر او نیکی فلس مش لگا الى سب مئت دعفن تروس و دگنو پورے قال الله تعالی فرمائید یا اللہ تعالی جلیده ایلت سوم مگر رجف انہو لی ایدہ ہر نیک امل بدل یو پلس دا یو پلس دا او روجد آتی رشی اللہ ویدہ ما دا فاردوانا اجزی بھی او ضبط دی بدل ورکو او دا غیره بدلی سے انتہا او تعداد معلوم نه دي دیوال الله نه بل چا ته یدا او شہوته او طعامہ دی پریز خپل شہوته او طعام میں نجلی زما د وټنا او الاسوا میں فرحتان روزادار د قرار خوښالی دی, دی فرحت عند فطرہ یو خوښالی د په وخت رجماتی کی او فرحت عند لقاء ربہ او بل خوښالی په وخت ملاقات درب رب د کی ولا خلوف فی ان او لِلَّهِ الَّذِي دْفِيدَ فَلِيدَ دَ اَثِيَابُ إِنَّ اللَّهَ دَيْر خَيْسَادِ پَنِزَ دَ اللَّه مِرِ هِلْمِسْ دَاغَا بُيدَ مَشْکُوان بَرُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَ دَبی حضرت ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته وی فرمایے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی من انفق زوجہ چھ اُلغول دۄسہ زنہ فی سبیل اللہ د اللہ لا رکھے زوجین دی لوئیل کسر زر واد ورکل سپین زر دی ورکل یۄ شے دی ورکو ورسر دی بل شیم د اللہ پلار رکھے ورکو ننو دی یا آواز بو ورکڑے شدت پرز د قیامت من ابواب الجنہ دا هغه اتو وارو دروازو دا جنتنا دا جنتونو دا پارا سلور جنتونو دیده که دا جنت و تفصیل کی در لطیرو. او دا آغا دروازی اتو دی د تبا دا, تب دا آغا تو دروازو نا ملائک وازدونو ورکا یا عبداللہ ویبا اید اللہ بندا هادا خیر دا دروازه درته تا بہترہ دا کچھل چلی تا پدی جنت ترہ دن نشوی فمن کان من اهل الصلاح hara ghasook chiwi da ahl da muzna ay muzna to baazi shrivani muzna ghalaba ki la ga farz bus kubar sok kai ho da farz sunnat ne ilawa ka nafl ko la ga ya re baazi zanano nari no ta allah da nafl tofeeq war kai lekin mun tararawan de ali zainul abidin rahimullah da musarradum rashook fo roza na tar marg puri sar rakat nafl be او حضور پاک صلی الله وسلم فرمایلی زماد استرغ و اخواله په مسکره ابا صحابه باندې مزده سے غلبه کړو او ذو صحابه نبی علیہ السلام شوکی داراي ته ضروري ابو داود شریف حديث نایو مرغری دی بلوی ته دشه او زوب سوکای کوم چې دشمن کافر حمله ولاتي ندا صحابي کې چې دا شان سوکای کې خو دې دشمن په لمخته او په موځو ترېګا نو لغني او کاثر راغله چې صحکارا کول نو ښیواني له لګي اوغش په بدن کې وردن نشو وبي نشروانې شه د چیمولې ختم کوبر ګرې را پاسول ناور ته یاد الله وندا تا پاول کېولې جن را پاسول دا دور وینې نظر نه لار او تکلیف نه صحابیو ته ما یو صورت شروع کړو امانه فن را کولو چې دا مې بس کړې مې jira اخلاص کړ د بعد صحابو باندې د مزدوم راله په و د څوک چې اهل الصلاح له صلاح فرض مسخ به هر مسلمان کوي ای نواخلو پی غنم اپڑیو خاص کرده اکم بسنون نیدی لکه اشراق سولات زحا ماسفخین دموز نمخ کی سلور رکات نفل نمازفخین نپس دو رکات نفل دمازیگر نمخ کی سلور رکات نفل نماخام نپس شپگ رکات نفل نمازفتن نمخ کی سلور رکات نفل او بیا دویترو پسی دو رکات نفل او دفرزو نپس سنتو پسی دو رکات نفل او تحجد داهو اغه مستحب نوافل دین علاوه نورم چې سورۃ تنفین کولېشي نو دعیه ممباب الصلاح دیبد د بوز دروازه نه رابللې شي په چونکو غلبه غلمد مزوا نو کما دروازه چې باب الصلاه دی پدغاتو دروازو کې نو ملائک ورته وی دي نه راتللې شي ومن کان من اهل الجهاد او سوق چی وی اهل جهاد نو دعیه ممباب الجهاد دیبد باب الجهاد نه رابللې شي بعض خلکو جهاد غلبه و کې وره په یو ووقت ک سړی ددين په یو شوب استعماللی دی شي نو بعضې خلکوبانې جاد غلب یا الله ب دغه د خپل حب او د دی ه سپوره کوي لکه اومر رضی الله مبارک کې راغلی هغې ویزه په مسکې ولاړې او لخه تهرو مسک بیم ې جوړلی او په خوبونو کې بیم لخې بااب به خوبو کې لخري جوړوې د چاانه چې د جهاد غلب ی او په جهاد کې تیر شوي نو دو یا مبابلجهاد دیو د باب الجihad نه رابلل شي ومن كان من اهل الصيام او څوک چې د روجو خاوندې اهل د روجوې دا, روجو دا فرض نه ای لاونه فلي روجينه دي نو دعيه من باب الريان دی برابرل شي د باب الريان دا د روجادار دروازه الريان اصل کې دی ته وایي چې په دغه دروازه ور دن نشي نو د نورو نعمتونو په ځای هغه د ښاک ښینو باندې دي چون کې په گرمای کې روجا کې زیات محبوب شي شي نو پدی کې کیسه ما کیسه مشروبات وې سلسلبیل زنجبیل کافور دا مختلفي چيني وې و من کان من اهل الصدقه او څوک چې وي دا اهل صدقين خير خيرات ډېر ور کوي د زکات نه علاوه نور ډېره سحاده پکې دعيه من باب الصدقه نو دې برابر لشي دا باب الصدقه دې طرف نه قال ابو بکر ان رضی الله عنه کله چې الله حبیب دا حدیث بیانولو نا ابو بکر صدیق رضی الله نو یا رسول الله انا اللہ رسوله موروفلار دې زماده ته قربان شي ما علامن دعيه من تلك الابواب من ضرورت و اينشت ده باغ چاچ روبلله شود دې ټول دروازوونه ضرورت معنا دا و چې د نکیدل خشم په یو دروازه دي فهل يدعى حد من تلك الابواب كلها آیا رابلله بشي او ثند دغه دروازو ټول لږې بمشوكي صداثو او دروازو نو ورته ملائک आवाजونه کوي فقال نعم حضور پاکو فرمایل چې آو و ارجو ان تكون منہم زومید لرم اے صدیق اکبر چې تاسو باندې دی نه ای اکبر الله د حبیب پیشون غیدا او دا ای قطع فی سلاہ چې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ توا داتوا وادو دروازو د جنت نه ملائک واز لکه متفق علیه وان طالب بن سعد رضی اللہ عنہ د طالب بن سعد رضی اللہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اَذ نَبِي اَلَّهِي سَلَام نَ رِوَايَت مَکَل کَی قَالَ اَللّٰه حبیب فرمائے لَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا فَجَنَّة کِیُو دروازہ د یقال له ریان اَغی تبر ریان وای باب ریان یَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ وَرَدَّنَّ کِی گِبَدَ دین اَغَرُ جَدَار یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرَزَ الْقِیَامَت لَا یَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ لَکِنْ وَرَدَّنَّ کِی یی دروازے ن یوسن غیرهم بغیر د د غیرُ جَدَار فَإِذَا دَخَلُوا أَوْ کَلَجَ دَی وَرَدَّنَّ د دروا بیا بند کري شي پلم یت خلل من هوه نو بیا ب طرف بلسو کدن لقی مفق آ دابي صیدي خ الله هو ن رو دی, دی فرمائي چې رسول الله ص الله ن فرماما بد ن او بند سو چې دیرو جوسی یو مننی او رسفی س الله د الله الله ررک جي هاد توتي یا في سبي الله مف عام حاج مع تم تم وئي تبلز ک او سړی و اعلم کورے بل الادب المفرد کې امام بخاري رحمته الله له حديث ذکر کړه ابن عمر رضی الله عنه ی حاردا الله او رسول تابع داری په سبيل الله ده نشته او بند چې دی رو جو نسی یرز الله الله لا رکه الا با حبر فی سبيل الله چې قران و سنت کې ذکر شین او دا صدا دا نور د دی په عموم کې داخليږي الا بعد الله بذلك الیوم مگر لری بکی الله په دغه ورځی روجونی او سره وځو مخته د عن النار د اور لا 70 خریفن دا او یا کالو د مسافت په اندازې ای یو روجونی وا د الله لارک نو لکه او یا کال یو سره منځل کای کای دمر به پدی یو روجی الله د جهنم د اور نه لري او ساتي متفق علیه وا نبی هرهره رضی الله علیه تابوہر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نقل کی قال اللہ حبی فرمائے من صام رمضان شا شروجونی و, و در رمضان شریف ایمانن بہ داس حال کی سید مومن دے و ایمان دے پکی تے ایمان نہیں نو اس عمل قبل جنا وا احتسابا اور سواب پنی تمہارے کل روزی نیو کہ خلق کو نور مقصد نہیں نیو بہ ثواب نہ ملاوی مقصد اللہ رضا و ثواب دے نو باخنا بوکریشی د سما د هغه ورو غناحو نو تقدم من ذنبه چړوان دي تیر شي ويدي د ودورو غناحو نه او د لوی غنا د بار ته وبشرته متفقن علیه و انه دغه ابو هرره رضی الله عنه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی د جا رمضان کله چې راشي رمضان شریف فتوح ابواب الجنه نو کلاو کریشی دروازه د جنت وغلقت ابواب النار بندیکلې شي دروازه د اور او د جهنم یوه جنولو په وری کړی یو مومن مسلمان کفر رمضان کی وفات شو. نو دته د پاره د جنت دروازه بنديږي نو د جهنم هغه بندي کولا ویږي دا, دا وګړي یو خبره یاد ساتای داناګلی ورته یو مسلمان شهید شو یو مسلمان پر رمضان کی وفات شو یا په حج و نور د الله لارو دل کی وفات شو وګړي حقوق العباد پرې اس خبره معاف کی دی نا حقوق العباد معاف کی کہ اس نے پرمضان کے وفات ٹھیک دے چہ اللہ مومن مسلمان دے خپل حقونه ورت مافی وګره پراده حق په اس طریقې معاف کی جنا وسفدت الشیاطین او تړلې شي په زنجیرونو کې شيطانا متفق علیه وان هو دغه رضی الله عنه له روایت په چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سومو لرو یتیه کونی سیرو جا پلي دود میاشته سرا وافرو لرو یتیه او استار او کای اختر او کای دمیاشت په ان غبی علیکو ک چر میاشت د تاسو نه پټه شو هی مثال په تور په ابتداه رمضان کې میاشنو لیدا نفعت ملو عده شعبان 30 پورا کایش شمیر د شعبان دیرش هی دیو جن مسلمانان په د شعبان میاشتو کې مهمهقام کای د شعبان د میاشتي گواہی بم د قاضی سره ورکای نو قاضی سره گواہی ہو شوا او دیر دشابان پورا شوی پا گواہی سر نو کو میا شالی کنی قاضی با اعلان کئی دسا قاضی با اعلان کئی د روجی او در رمضان خود اگمرا مسئلہ دا چې څوک میا شوینی نی کدا اختر وی کدا شابان وی او کدا رمضان وی نو چوبیس گندے که دن ندن ندی او عالم دین او د قاضی سره گواہی با پیش گئی اکثر ګور د میاشه خبره هریږي لکه تان نولې دا خپل ځا ته لا پتن دی کی جراتیش پواو کده ایتوارش پواو دیوجن فقهاو لیکلي کچوبيز غنټې کې دن نه دن نه یو زنانا یا یو ناری نه د قاضي سره د میاشه گواہی ورنکا نو 24 غنټې نه پس دا غواہی مجروحه ګرځي دغه خبره ما بیا قابلیت قبول نه دی قابلیت قبول نه دیوجن ګور باز خلک دا بی کوي پاول کې بدل شابان غواهان غږ نه کوي نو میاش پس بیا وایي ما حساب کړړی ل دلې می دا سرې هیرره وي خبر ی سرته هیروي بیا مت فون عليه وه د لفل بخاري دا لفظ د بخار دی فی وایې ممسلممن پهیای د ممسلم شرف کې راغلی په ان غم مععلیکم د غ پهځ راغلی ک پټه شي په تاسو باې میاش ورض د فضا حرابه ده فمو خلسی نه یو من نو تاسویر شروعي میاشت د اثر دخکاري دچې ډیر ښوره شو او مخکي گواہی و نو بس بیا یو کم دیر روزي په شريعت کې نشته د اخترف اعلان کې رسول الله تعالی رحمته او د باب الجود باب د بیان د سخاوت و خير المعروف او د کولو د نیکوږي ول او ډیرول من الخير د نیکونه په شهر رمضان په میاشت رمضان یعنی سخا یو او دی نے کرुणा ادا اسمت خسفت ہو پر رمضان شریف کے پکار دے چ مسلمان پسخا اپنے کو کارونوں کی زیادت راو نے و زیادتی من ذلک او زیادت دے دینا فل عشر الاواخر پاغلس رستنو کی منہدے رمضان نا یعنی بیا پٹول رمضان کے پاخرا پا عشرہ کی وہ دیر نے کئی پکار دی جک پدی کی لیلت القدر دے او پدی کے مبارک ام عاش ختمی کی عن ابن ابات رضی اللہ عنہما دہتا تبداللہ ابن ابات رضی اللہ عنہما نا روایت تھی دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس دیر سخاوت والد خلقنا حضور پاغ انت سخاوت پا, پا مخدز مکشان دے قتلے ہر یونیک صفت پا نبی علیہ السلام کی علا وجہ الکمال موجود وکان اجود ما یکونم او الله اللہ حبیب چه دیر سخاوت بیو آغا چهو با پر رمضان شریف کیه او حضور پاک دا سخاوتو چه دیر و کافر و سخاوت تا کتری میمان روڑے کلچی غزو اے حنین کے دل نو دمکی مشرکانم تماشی للاڑو یو خید حضور پاک شجاعت او بہادریو کتا او کافرم تسلیم کچه پمخت از مکاہ دا سب بہادر نرے تر ځکه زکا مربری لال میدان پریخو حضور پاک تنی تنہا پر میدان او <سلام> په حجر باندې سور <سلام> سپین شي کوله دا حجر او وی وی لا قذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبري درو جن نه ما ما پی نه نه زه دا عبد المطلب نو سيد حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایله نو ګره دا غزا کېد غنیمت راغله نو بازي کافر ته حضور پاک پنزو سخان او چالسو سخان ورکه بازي کافر چوکتل چې څوک هان ورکې خو یو ورکه دو ورکه اوس 50 نه کم نو سلسله پوری تقسیمو شي ای وي دور صحابه غیر د نبی نو بل چا کې نشی راتله ځکه الله د انبیاء په څون کې د مال له سهیتیت نیغه د غیاث او مانادام دا, دا, مانا دا. ووجدک عائلا فا اغنا حبیبۃ ما فقیر او غریب منته وې نماز څا زړه د مال نه پروا کو د مال له سهیتیت تاسو په دکې نشته د الله حبيب پر رمضان کې ډېر الوی صحابه حين يلقاه جبريل کله چې ور سره ملاقاتو جبريل عليه السلام وکانه يلقاه جبريل او چې ملاقاتو د نبی رسول الله سره جبريل امين عليه السلام په کله ليله من رمضان په هر شپه د رمضان کې فيو دار سهول قرانه د الله حبيب سره د قرانه پاک درس و تدریس بے کولو اے مدارسادی شوی کلب جبرئیل علیہ السلام قرآن شریف وی او حضور پاک باوریدو او کلبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وی جبرئیل علیہ السلام باوریدو باہر رمضان کې به پدی ترتیب قرآن شریف ختمولو او الله د دا حبيب چې اخیره نه رمضان نو ظهری جبرئیل علیہ السلام ته قرآن باورو فل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نخام هذا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم چ کله ور سره جبری زمين عليه السلام ميلاو څو روزه نب ميلاو دو په رمضان کې اجوادا دير سخاوت balo وبالخيري يعني د خير پکاروږي من الريل مرسلا دا هوا را لګل شوی نا ايو تي ز سلېچ څنګه وي دا نه زيادت بل الله د حبيب سخاوت ادا او مسلدا پسيره د جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم کې چې چار حضور پاک نه شي غفتنه د خلې مبارک تردی کچادا اے اغسط جامی تی غسط یا مولا ورکلی یا حضر حضوری پاک لے اخکلی جوڑا شارع لے گلے ہو نو راغی مسجدین پا بیتاو ممبر بانے کین او صحابو تے ڈیر خون ورکو اگا جوڑے نیو صحابی قربان دامات راکا نو دی نور وصحابو سخ ملامتو ایو ورطوی بورد اللہ حبیب سرے سور خون کولو او طالع پتا رسل اللہ حبیب ننک اغورتو ایمہ ملامتکو <سؤال> ما داما دید پارا غفتی ننا سیلاللہ حبیب دی باسی او زدی بدن لکم دامنک فند پارا غفتی حضور پاک دمر انتظار و کچھکور تدن نشک او جوڑے بدن لکا او صحابی لے رولے گلا قطول <سؤال> عمر کی حضور پاک دخلینا نن ندی رہیتی چاستی سشے غفتی رہے متفقن علیہ وانائشہ رضی اللہ عنہ دوم الممنین آئشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تھی قال دي دي فرمای کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر کله چې براداخله شوي دا اخیر نیل ثرز رمضان شریف احیى لیل نشبه شو زیرقولا وای قذا اهله او قفل اهل عیاله ببیانه بی بمرابه بی دارکی وشدا المزارا وشد وشدل میزار میزار وی لنگا لنگ به صحو نو جدی علماء او گر مقصدو نو ذکر کری یعنی حضور پاک با پدیلس و رضو کی اعتقاف کیو نو صحبت او هم بستری بے بے انکولا یا وشد المیزر کنایتا دسنا خلق وئی کنو پختو کیم خلق وئی وی دیکار لبڑھ راکا گا تو یہ خبر ہے حضور پاک بد عبادت دفارلن مضبط کو یعنی دیر بے انتہا کوشش بے کولو متفقن علیہ بابلنہی انت قدم رمضان بے سومن با دنس شعبان الا لمن وصله بما قبله الله هکا عادت له واي باب ده بیان نه کی ان التقدم با دنس شعبان فذ نیمه ده شعبان نه پینځل لثر ده شعبان کیری شي د دې پینځل لثو نفلي روزه نه پلي روزي نه چديو سړي مخکې عادت نه نو من راغې راغې وجه صدہ چې کجره ده نفلي روزيونی شنه کله په نفلي روزه سره کمزور نو فرق ته پات شي نو کله چې فارضو د فارق کمزورې کیږي نو بیا به نفل رسکه الا لمن وصله بما قبله مگر هغه څوک چې پیوسی کی د ماقبل سره اوه کا کا عادت یا موافقت راشد د عادت کروینه انکن عادتو لقدا چې وی عادت د سوه ملسنین چې د دې د پیر پروز روزنه سی ولخمیس او د جمعرات پرز نو د رمضان شریف نه مخې د پیر روزه علا مداخله داسې عادتونه بیا دیول نسی یا د جمرات پر روزه او سره روزنی څخه په دې ډول روزه روزنی ول سنت طریقه دا مستحب دی حضور پاک باندې پیرو د جمرات پر روزنی وچاته ته پوسوکو نو وی فرمایل چې په دې ډول روزو کې الله تعالی اعمال پیش کیږي نو زمادازړه غواړي چې زمما عمل پیشي او روزه داري نو د پیرو جمرات پر روزنی ول مستحب دی اوس یې سره د سنت طریقې مطابق د پیرو جمرات پر رمضان روزې او د رمضان نمک یا فرغه یا جمرات را د دې د اروز نه نيويشي د لپاره هیڅ قسم کراهت نشتا عن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نه روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال د دې نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه روایت نقل کوي چې فرمایلي دي لا يتقدمن احدكم خامحا او ان دي والد نه کوي او د تاسون را رمضان در رمضان به سو ميومن پر اوجيني وو دي يو يوي را یو مينه یاد د د تبعي عوام تقریبا عادت دي اسے برو جننی سی کوئی او رض گوبت مختیونی سی نو دینا منہ را غلی دا اللہ یکونا را جولن مگردہ چی بھی او سڑے یا ای زنانا نکانا یسوم سومہو چودہ چی دب دا روجنی وا او اغا و رض در امزان نمختیرار فل یسوم ذالک اليوم نو دید بیا دغ رض روجونی سی متفق علیه وان ابن عباس رضی اللہ عنہما تابت اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے وار. لا تصوموا رمضان اي قبل رمضان مخې در رمضان شریفنا صوموا لرو يا او روزه ني سيد مياست دي دو د وجنا فین حالت کچره حائل کو دونه یعنی اخا د دې مياشن غیابۃ و ریت و ریت تاغ د دوجنا مياش رمضان ښکارینا فا اكملو 30 یوم نوبره کې دې شرزی د شعبان ایسي په غواحي سردير شرازي له شابان کلوشي نو کمه یاز درمضان دي دلي شويدا او کنه دلي شوي قاضي او حاکم او خليفه به دروجي اعلان کړي رواه ترمذي يو وقال حديثن حسنن صحيح الغيابه رشييده په دې حديث کې دا مشکل لفظ معنا درته کوي واي بل غين دا په غين باندې چې پاغې ټکړي وبالياء فياءه ان مسند شان دي دوت کی منته دلان نه منته تي المقرره او دوت کی مقرره ال غيابا نو وهي صحابه دا ویلکی کی گی، دا کی گی دا ویلکی کی ورزتا دا ویلکی کی ستا ورزتا وان بي هره دا ابو رضی الله عنه نو روایت فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اذا باقی نصف من شعبان چکل پاتیشی نیمی ورزی دا شعبان پینزلس رمضان لپاتو شے فلا تسومو دیتا وینہی دا شفاقت روج منی سیچ دا فرض دو روجود پارکمزوری نشی رواہ التلمیذی وقال حدیث حسن صحیح دابل یقزان عمار ابن آسر رضی اللہ عنہمان روایت تے دے چې چمن صوام اليوم اللذی چاچ روجو نی و پرز اگ کی ی شک فيه کتابه کې شک کړه شوی له هي اغارات کېږي کداي چې د رمضان نه وي کدا شعبان نه وي او د دیوی شریف نشته نو چا چې روجو نی و پرز روجو نی او دی وای چې زه کر رمضان نه نه رمضان نه وي او کر رمضان نه نفلی فلي به مشي نو فقد عصا ابو القاسم صلی الله علیه و دنا فرمانیو کدا ابو القاسم صلی الله علیه و سلم رحمه الله داود ترمذي رحمهم الله وقال امام ترمذي هذه حديث حسن صحيح الله عليه باب ما يقال عند رؤيه الهلال باب لیکو بیان کی تحغس کی کی با پا لی کی. لی نبی کی تاغس کی ویلے کی کی ب په وخت لیدو د می عاشق نبی می عاشق روخت الهلال د شپمای توي چې تدریو رضه وی رومبش په د دوی می د رې می د <تصفح> او چې کله د رې می شپېن اور واورې نو د ته قمر وایي باپ د په بیان داغه څه کیږي کی په وخت د لیدو د نوي میاش کې یو مسلمان مؤمن نارینه زنانو د نوي میاش وکړه د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم کانو اضا رالحلالا فلش بے اکتا میاش شراحت لیل ہر قال اللہ اللہ حبیب بدا گوا فرمائلہ اللہم یا اللہ اہل لہو علینا روحی جے و راپورتا کی پا منگبانی لا بالامنی پا امن سرا او پا ایمان چې چیزا من ایمان پا کی برقرار وی او زمون امن و امان وی او خوف یرا خطرہ و فساد نی والسلامتي او دار او هي چې پمږه په سلامتي یا سره ول اسلام تا او چې موږ د اسلام تابعدار او بیا به ربي و ربک الله وګمای ته اشاره وکړه چې ایس وګمای زماره او ثرب الله دې دې کې د مشرکان د اقې دې ردمه ځکه یو غټه ډلا او غني توایې فيه د مشرکانو د سيتي شې چې د سپږمۍ عبادت کوي او د خیر او شر نسبته بیسوګمای ته کول مله الله حبیب او ربی او ربک رب الله فیسبوګمای زمارب او سارب الله له او بیا به بی هلال و رشدن و خیره دا میاش تا د هدایت دا و خیرن د خیر دا هلال رشدن و خیره دا, دا میاش د هدایت دا و خیرن او د خیر دا اصل دا دا کی داوی خبر ده همانه ان شاء اللہ تعالی ہدایت او د خیر بیا شکر دے نو خبر په معنا د انشاء دے هلال و رشد و خیر یا الله دا میاش د ہدایت او د خیر د موږ د فارو کردے رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن نو دا مبارک سنت دی چې کلم مؤمن مسلمان میا شګوری نو دا دعا دی وای باب فضل السحور و تاخیره <coughs> باب ذات په بیان د فضیلت د پېشمنۍ وتاخیره او د پېشمنۍ رسخول ما لم يخشى طلوع الفجر تر سوچ یې رانی دره حتود سبا اے سمرچیچا رسط پېشمنیو کو درو جینو د پاره نږه به ښه خبره دا, دا. انس رضی الله عنه روایت ته قال دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی خلق اور بعض خلقت مسلمانان روزی سی او وہ پشیمنے پہلو بوج اور آپاسینہ نہ قرتی دعاگانو گانو کہ با اللہ رضی چھ دے پشیمنی ترا پاسی او غسڑے را پاسی دعا او غاڑی سنوافلوں کی نوک پنورو اس کو کینہ توفیق نہ ملاویگن رمضان کے خدایو سبب ہونے شروعش دل لاہوی فرمائے لی کی تصحرو پشیمنے کوی فین فی سحور برکات زکاۃ په پیشمنی کولو کې خیر او برکت ده متفقن علیه و عامز ابن ثابت رضی الله عنه ته زید ابن ثابت رضی الله عنه نن روایت ته قال د فرمای تاسو هرنا موږ پېښمنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثم قمنا الى او بیا موږ د سبا مسترافا سیدو پېښمنۍ نه پس قیل ورتوه الى شوهاب ته کم کان بینهما دنبی لري سلام د پېشمنۍ او د سباد مجد او دردو په مخفي وخت کې به څومره اندازه غا قال 50 آیا په دمر اندازه ولکړه 350 حياتونه داسې پکلاره کلاره اضافه <تصفح> کړې نګره حضوره باغ با په پېشمنۍ دمر رسو کړ متفقن علیه د احادث ابن عمر رضی الله عنهما روایت په قال دې فرمایي قال الرسول الله صلی الله علیه و سلم مؤذنانی ان اللہ حدیث په مدینه منوره کی دعا یعنی مؤذنی نو حاصل کده حضور پاک ثلول مؤذنی نو نو دعا حدیث کې در لږ ذکر کای په مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام اذان کوونکو دوه صحابه کرامو بلال رضی الله عنه او ابن ام مکتوم او ابن ام مکتوم رضی الله عنه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالن یؤذرو بلال, بلال, بلال رضی اللہ عنہ اذان کوي د شپې اے په رمضان شریفینو کې اوسند تهجدو د پارازان کې خاص کر په رمضان کې بلال رضی اللہ عنہ د پیشمنی په وخت کې اذان کوي نو کله چې د بلال رضی اللہ عنہ आवाज واورې فقلوا نفراک کوي و شربوا اسکات کوي یعنی دا د پېشمنۍ وخت ته او لا صبح نه او ترغی خرا که اوس خاط کوي حتا ابن ام مقتوب تر دې پوری چې اذان کی ابن ام مقتوب دا صحابه پستر غوډل نو خو دبا ترغی پر اذان نکول چې نورو صحابو ورته ونی چې بس دا اذان وخت دی نو ګرडून کوموذن وی نو دا اذان سید خو بشر ته دي چې سترګو علاغت د اوقاتو تعلیم ور کوي نبی اڑوندم ازان کولې شي لگا درند امامتای بارک امدا حکم دے ک یودن دا سیرے چی داغذ سنبالولو سکنیشتا نو بیان امامتی نے کئی زکزنی وقتر گشتا دے نه نو پجامو بگندگی لگی دیلی او امامتی خلوی از ده او که یودن دا سیوی چی داغذ سنبالولوالوی نو گروہ حضور پاک چی وکل جہاد تلارو نو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنو بے پا مدینی منوری کی کو آدای با په مسجد نبوی کې خلک لمرونځ نه ورکوه وسل د حرمین شریفین مخکی مفتی اعظمم پستر ګروندو داوسنه مفتی اعظمم پستر ګروندې هغه په حج کې عرفات کې څه کوي امامتی ورکې خو چون کې هغه عالم هم لورونځي عالم وی داغه سنبالول شو کې داغه په امامته او اذان اس هیڅ قسمه نقصان نشته درځي چې اذان او کې ابن ام مکتوم رضی الله عنه قالا ولم يكن بينهما وای نه به په منده کې دیکې اللهین دلها مګرده چې یو براکوشو داځان خانې نهپخ خوو لپکرې نووي نو ازانان خانه به وچته چړله چې خلکو لاازورسی یو براکوشو خلکو دخورار اوک پیشمنوکو و یارقاهذا او دا بل به دازانان دپاره دا اځان خانې ته وروختو د تقریبا نسم حرممی شریفنو کې ګنټه ینی مټیموي د دواو ازانو په منس کې متفقون ده حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا فصل ما بین السیامنا فصلوا جدا و تمیز فمن دروج زمون کی وصیام اہل کتاب او دروج اہل کتاب یہود و, و نصارا کے اگر سے شہر عقلت الصحاب اگر فراق دے پشمنی یہود و نصارا مروضی نشو پشمنی نکئی د دا مؤمنانو دای دا دروږي په من کې فرق څه دی چې مؤمن مپېښ منه ک یا هر کڅه ونور کوي نو یو دغه تووبدي وسکي یو نوري روټۍ دی او خوري او دغه برکات د احادیثو دی په ستریجه سره حاصل کی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وصلی الله ابو فضل تعجيل الفطر باب د بیان د فضیلت د جلدی کولو کي پر او جماتي کې کل انور پرې او یپین راغ چنور پریوته نو بیا پرو جماعت کی تاخیر کول د سنتو خلاف باب د تو بیان د فضیلت د جلدئی کولو کی په افتار کې چې کله یقین راغ چنور پریوته و ما یفطر علیه او دا غشي بیان کای چې روز جماعت او افطار به وسکې و ما او په باب کې اغه سې یقولو صدی چې دی به با دے تاریخ فصد رو جماعتنا ان سال ابن سعد رضی اللہ عنہ دا سال ابن سعد رضی اللہ عنہ نو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال فرمایا لا یزال الناس ا ہمیشہ وی خلق دے خیر ف خیر ما عجلوا الخطر تر سوچ دی پر جماعت دی تلوار کہ وَرَبُّ ور الْعَالَمِينَ فَخْلُ بَندِقام شر ډېر مين ساتي الله او زم ما حكم دي پورا کو زم ما حكم او روزني ول ترنور نو اوس بس بندا شنو ول نو روزه ما تا وا نو تر سوچيو بندا يقينا را وه چې نور پري وته او دې پروزه کې تلوار کئي نو اميشه بداي بخير وي زګدار الله د حبيب سنت طريقدا او امت کي بخير وي چې کلد حضور پاک تريكي موجودي وي متفقون عليه وان ابي عفيا ده حضرت ابي عفيا رحمه الله نے روایت ہے قال اد فرمائے دخلت انا ورد النسيم جو ومسروق او حضرت مشروق رحمه الله الا عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی حجری نبار ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تا يبذ لو لثابين او صحابہ برادران قال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا حجری نبار ب با فردت کہ ناس کل او لو لو مسلوت قوس بهم المؤمنون نقول الله دې تلوي شاه نور کړه کله چې په هغه ټولو یو مسله مشکل شوه نو د حل لپاره ام المؤمنین عائشی صدیقې رضی الله عنها تراتل فقال لها مشروق ام المؤمنین رضی الله عنها امام مشروق رحمه الله فرمایلی ریموري رجلان من اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم یودو سڑی دی دا مرگورو دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا کلاہوما او دوالا لا یعلو ان الخیر کمی نکی کوتاہی نکی دا نیکی پکارنو کی احدوما یو پکی دا سر یعجل المغربات چی دے دا ما خام مزرکی والافتار او افتارم زرکی اے زرزر روجہ ماتا کی او بیان ما خام مزو کی والآخرو بل یعخیر اغرستو کئی مز دم آخام والا افتار او افتار تو دی دوارو کی کم یو دیرہ حق خبره داو مناسب دا فقالت بی بیو فرمائل من یعجل المغرب والا افتار د دیچی اغت الوار کئی دم آخام پا مزکی او پا روجماتی کی قال عبداللہ عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہو چې ویدا چه روجم زرماتای او مزم زرکی دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وقال ذبیور تو فرمایل ها هزار رسول الله صلی الله علیه وسلم ہو. وی دا شانکار به حضور پاکم کوله وګوره دما حمذینور منزنو کې تقریبا په ټول دنیا کې زمونږ په دې ملک کې نیمه ګنت ته وی دما حمصمدتی په کارې حضور تلوار نه د پکار اور اذان فصی درو شریف ویل د درو شریف په سی ازان دعا ویل نو دومره وخت ورکول فقاروی شیدا دوا پکې ویل شي د دیوځې نکاله چې د مها ماذانو شو سم دسي چوکې غامت شروع کې داد سنتو نه خلاف لگور مصطفی اذان قصیدہ پکلار تلار تلار ویلی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم رب هذه الدعوه التامتی والصلاه القائمت اعط محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه محمود محمودا الذی وعدته او د یو ترصید اذان دعا د عام دا وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله رضيت بالله ربن وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النګور کی سم دستی اقامت شورو شورا ته د مسنون دعاګانه پات شوې د دې تلوار په کار د خود سنت موافقه د سنت موافقه په کار دا بلکې د ما عام اذان سرخو بجواب ورکې نو ای ازان سر دا آمده اللهم هادا اقبال و لیلک و ادبار و نهارک و اصوات و لی اللهم دادا استاش پا مخل رالا او رز دی لالا او استاد بلون کو وازون راپور تری چونکه بلاد المسلمین کے زانون و وازون ای نو الله چه تدور الوی قادری دا نظام چلے رز دی ختم تشپ دی راوستا او دا ازان وازون شورو دی مال بخنو کی زکر دا, دا ازان کو وقت دوارت کی دیو جن اوقات مسلمانانو تپی جندل پکار دید دا الله حبیب فرمائی لی فمن دعظان و اقامت کی دو مسلمان دعا رد کی گنا دور تلوار نا دا پگر اکثر مساجدو گتا سوگو رہی باز دلتا شو اقامت شو سندر اس اقامت شورو شو نو گر اقامت جوابم لکر دعظان پشاندوار کے نو گر اقامت جواب ورکے دعا مواتو لپاتے شو آ نو سور مسنون دعا گانی پدی پاتی کی کم نا کم دور انتظ یا مسلمان په سکون سره څو کې د دعاګانو وایي رواه مسلم اندي حدیث روایت ذکر کړل دی امام مسلم رحمه الله قوله لا یا الو د مشکل الفاظ معنا در تکی مصنف رحمت الله عليه ای لا يقصر في الخير کمه نه کو ته نه کای په خیر کې نابوهره رضی الله عنه نه روایت دے. دی اي فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي قال الله عز وجل نبی علیہ السلام وہی فرمایلی دی اللہ عز وجل ذات هاون و جل و اعلی او د نشان هاون دی یا حب عبادی الیہ دیر محبوب د بندگان او ماته سوک دے اجلهم فطرن سوک چه دنور پر وته و نفس پر او جماعت کی تنوار کړه رواه ترمذی و قال حدیث حسن الا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت پہ. قالے فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا اقبل الليل را رحمت وجی ششبه منها ہونا د دې طرفنا و ادبر النهار وا شاتی ورج منها ہونا د دې طرفنا و غرابت الشمس او نور دوب شو نو فقذ افتر الصائمو هرو جدار د افطار په وخت ورداخل شو دې اسمه ماته کلماته صحیح خبره اوس کده تر مافته نو یې جنبه نو دا له په دې ساحر نه ملای وی حکم د شریعت تر دې فقط اخطر الصائم نبي شکا ینی روزادار دے اثار په وخت کې داخل شو متفقن علیه ده حضرت ابراهيم الله ابن ابي عوف رضی الله عنهما روایت ته قال نه فرمایي سر نام روان رسول الله صلی الله وهو صائم عند الله حبيب روزادار فلما غرابت الشمس کله چنور ډوب شو قال لبعض القاف ویی بعضی قوم تا یو یو صحابی ته انزل فجدح لنا وی ایف لانیا لگ دسور او منگلا لگ دا ستوان که اوگو اوغو کې مثال پتور بانے اوگو پکیوا چوا چی پاس شي فجدح لنا یعنی دا سویق دا اوگو سرگڑ وڈکا او ستوان تو دا مثال پتور غنم بے اوڑکل او داغي او یو زل به ریتکل بیا به اورک نا چې دغه شان بکوړل نوري ګران وو بیا خاطر دروځي چې تندوی د سیدالکائنات ورتوی د الگبو کې خوشت کړه لکه ورچ څنګه هغه کې قال ان علیکا نهار نا صحابه د الله حبیب دوی وی لارز ده قال انزل فجدح لنا الله حبیب ورته خوشا او مونږ له ساتوان کوبو کې له خوشتاو له انده کا فجدح لهم نا اغرا کشو او دا اللہ حبیب تے ستوان پو بو کلوان دکل نو اغرا سنرمو فشری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دا غین اس کل گوٹونے تے و کل سم مقالبه و فرمائے اذا کل اللیلہ کلچ موکت شکا قد اقبل منها ہونا چی دا سی دا ماخان دا مغرب دے طرف نرا متوجیشوا فقد افترسوا امون نو روزدار په افطار وخت کې داخلو شو اشاره به یده الله حبیب اشاره او قبل المشرقه شپه د مشرق, دا طرف گی دا مشرق دا طرف دی طرف نه معلومه کی تیاره د مشرق دی طرف نه راځي مغرب طرف تک تر ما با کتن قریبه پوری د اذان د لږ مخکې پوری غړا موجوده وي متقبل علیه قوله اجدح بجیم جیم ده ثم دالین بیا دال او بیا 하다 او محملت اندال او حادوار محمل محمل لفظ غیلاوی چې پاګی باندې نقطا او ټکي ني یعنی اخلت السویق بالما گډ وړ کداث اتوان دو بو سرا وصلی الله تعالی اخر خلقی محمد علیه و اصحاب وان سلمان ابن عامر الزبی صحابی رضی الله عنه رسلمان ابن عامر الزبی صحابی رضی اللہ عنہ ان روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیت نبی علیہ السلام ندا روایت میں کل کئی قال اللہ حبیب فرمائی لی اذا اکتور احدکم کلش روجم آتی یو پتاسو کفل یفتر علا کمری ندید روجم آتی کی پک جروانے کتازہ کجوری بی بہترہ دا گنیوچی کجوری دیوی او دا کجوری دیم گرہ دا سیوی دری دیو پینځ دیو هر خبره کې ده سنت له حاج प्रकारे نو د الله حبیب پدریو پینځو دج کجورو باندې روزماتولا فإل لم یجد اگر حضورې پاس چې کوم خبره ذکر کړي داغه کې بدنین دوم را اصلاح وی چې خلق غیله چې ترشتوب داغه دماغ رسی باز ولماول کلی د لګي او څنګه د وجنا اثر غورزی کې او اوقبدن کی د خوخ شیا سره او خاص کرد ک کجورو زر سره کی سرایت نظر زر د کجوری وکره ک اقم ضعف په نظر یا په بدن کې راغله اغا الله د دې په ذریبانې فورک فئن لم یجد کئ سڑی کجوری نه موندي وسو تاقتینشتا نو فال یفتر علی ماء د دې روجه ماته کی فوغو فانه طهورن توبته دنه پارا کا کی رواه ابو داود والترمیزیو رحمهم الله وقال حدیث حسن صحیح امام ترمیز رحم اللہ ویجدہ حدیث حسن وصحیح تعالیٰ رضی اللہ عنہ روایت تقال دے فرمائی رسول الله صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلی الله صلی اللہ علیہ وسلم یفتر رو جب ما تول قبلان یسلی مخد دم ما خام دمزنا علی رتبات پتازو کا جروبانے فا الم کچره تازه کجوری بنوي فاطمه راض الله انه په اوس اوسو کجورو چوارې چورتوي فاغه باندې رو جماعتولا نو ګورې بهتري خبره دازه چې تازه دي وسم د مدینه منوره خلک پروژکه د حضور پاک د محبت د وجنا رو جماعت له تازه کجوري راړي او په ستري کې اغا لری لری اوقاتونه سنبال ساتي بالکل ساده کجوري پيش کوي ذکر در حضور پاک محبوب ترین شیوه در جماعت رپار نو تازک جوری او که تازه نی نباتو میراث او حسا حثوات مما فلم تكن تمراث ککل بلا او چی کجوری نی نو حسا حثوات مما او به اس کلی سغٹھونا دو غونا او به اس یعنی په اوو باندې به افطار فرمایلو رواه ابو داوود و ترمذی وقال حدیث حسن میں باب امر الصائم باب دغه بیان د حکم کې روزدار لد حفظ لسانه چې دې دې دی دې دې فازت کړي وجوار هي او دخل نور اندامونو د غبنو د سترګو د لاسونو د خو عن المخالفات د مخالفاتو او د شريعت نه ول مشاتمت او دې دی کنزلو بدو ردو نظام ساتي او نهو او دې غنت نور خبري نو ګره عام مسلمانان پر وجې کې خفرا ته او ستاد نه کوي خو د سترګو حفاظت ني د غوګونو د جبې ني ته حضرت ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته یې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي اذا کان يوم صوم احدكم كل چوي ورز دروږي د یو د ساسو فلا يرفس ندید دفلینا برباد خبری کنزلی بدی ردی نروباسی و لایس خبر شور دی نکی فا انصاب بہو حدن کچر کنزلی و بدی ردی ویدت یوتن او قاتلہ یادسر جنگ کولو فلیقل ندی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تا دے فرمائی چنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من لم یدا قول الزور چاچ پرین فویناد فو درو اے روزے دا درو نه پری والعمل به او وملک الفدی درو غوانی فلیس للہ حاجت نونشتد اللہ لز ضرورت او حاجت فی ایدہ پدی خبر کی چپریزی دے تو عام هو تو عام خپل وشرابه او اس کا خپل اے اوسڑے پروژه کی فراق او اس کا کی بریخ ہے وګڑے وڑے خبری نه پری دی الله یمادی ضرورت نشتا نو لکه دا فراق او اس کا کف نابندی لو دګرو ورو خبرو ناديم سره پابندی کوي رواه البخاري يو د دې حديث روایت کړلې امام بخاري رحمه الله صلی الله تعالی علیہ مسائل من الصوم باب له پسو مسائلو کې د روزې نه د روزې په اړه مسائل ني شافق قهای کرام رحمهم الله فقحو فتاو کی ذکر کړي مصنف رحمت الله له در تباز هغه مسائل ذکر کړي چې دا غي ذکر په احادیثو کې راغلي نابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تے دے فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ قال فرمائی لگی ورد نبی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم زان فروائی ندیو جن علماء گرہ دا علم حدیث دیر برکات تی یو خود حضور پاک اغتالیمات رکی دویم غٹا وجہ دا بار بار پاکی دروش شریف بے لگی پا نبی رضی اللہ علیہ السلام ماری نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی انکیا حدکم کلہ جهیر شیو ذا تا سنا او بہیر فاکل رج کی خراکو او شربہ اسکا کیو کو نو دد پای راخرا کا اسکا اکثر روجہ ما تشویندا چرایا دی شول لبس خرا کا اسکا ببل کی فلیتم صومہ پورا دی کی روزہ فئنما اتامہ اللہ بے شک توام ور کڑے دی اللہ دتا وسقاهو اودته اوبر کړی دي متفقن علیه انه په هرا معنی په فراق او اسکا د باندې روزه ماتی کلا واللقیت ابن صابر رضی الله عنه تلقیت ابن صابر رضی الله عنه نَ روایت دې فرمایې قلت ما فرمایلیو یا رسول الله یا د الله رسول اخبرنی ان لزو ما ته خبردار راکد او دس بار کیږي کدا او دس طریقه دا قال د فرمایل اصبغل اوزوا پورا او مکمل او دست دستا او د سنن او د مستحبات او خیال په کې خی ساته وخلل او خلال کو بين الاسوابع فمن دغوتکی ادي په لور د لاس غوتې خدا دي چې ابتدا کې او د شروع کې او لاس مين دي ندا غوتې په پغو تو کې ورکی دي توې د لاس غوتو خلال او د خفود غوتو خلال بد دي غسل لاس پري ورغوت باندې کې دا خیخ پی دا وړې غوتی نو شروع کی او دغه سیخ پی په دې وړې غوتی باندې به ختم کی دا خلال مسنونه طریقہ مسنون او فقهاو لپاره خلال المسنون د چ غوتی په مرز کې پیوستنی او کده چا د خپل د لاسو غوتی یوختی یوختی دی نو اهو په خلالم کار نکېږي په څه طریقہ او برسول فرض ذکر څه به وبالخ فل استنشاق اوې مبالغه او د پوزی کی د اوغو چلو مبارک اې پوز کی چوبا چې مبالغه او هاي سفا کوا الا ان تكون سوایمن مگر دا که ترو نو بیا پوز کی په اوغو چلو کې ډېر مبالغه نکې لکه دا یو مسله دا کو روجا کی شری خلقې اوغوات لري یا پوز کی اوتیری شوي په هتا تھا نو ګنہگار نه وې خو روجې ختم دې قضا برا ګرځي یو سره مثال په تور کله او بس بلا اختیار خطاانی او بول لانی نو مذہبی حنفیز مونگ چې چی گناہدار خونن رے د روجی قضا برا گرداری اداسی بامنکای جنیو ای پا خطا میں او با تیرے شورا سوز قراؤس کا ماخام پوری دیس خرس کینا خدا دی رمضان در روجی یاک نفلی روجی نو آغم قضا لازمی گی پی میا ان تکول سوای من مگردہ چی روجی دارے رواحو ابو داود و ترمیزیو رحمہم اللہ وقال حدیث حسن صحیب دائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عن حال روایت تھی ام الممنین قالت فرمائی چکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکو هو الفجر راگیر بکو غیلر را الفجر دس با مز و هو جنب داللہ حبیب دس جنابت پہالکیو اے در رمضان میں آشباوا دل لا حبیب اذان بهوشو پښمنه وکړو او لا به غسل وکړو هغه نفس به غسل وکړو د دیوځینه کیو سره مثال په تور په حالت جنابت کړي او دیوې چيزو کو غسل کوو نو معنا پیشمنی پښمنی وقت وتیرش نو د دې خپل پښمنه وکړي دا ځان نفس د غسل وکړي بلکې مسله او دا څنګه ذکر کړي کوي سره پښمنه وکړو جنابت کې تر ماخامه پوری جنابت نه غسل وکړو نو په خپل زیرا کوپروجکی فرق ناراضی دیگه خبر باندې دارن یوزانا نه د اغیله ده غسل ضرورت ته د بیمارای دواجنہ او پیشمنه ای تھی کی مثال په ټول پیشمنه رہی وو کی رستد ازار نه د خپل غسل وکي یدرکه الفجر وا هو جنبن راغیر به خد الله حبیب اللہ را وقد صبا عوامت حالت د جنابت کیو من اهلی د خپل اهل د صحبت ته وجنا دغه لا یو مسله را چې په انبییاء علیہم السلام لقد عام خلکو احتلام ناراضی لکه بغیر د بي بيد صاحبت نزنې اوقات او کې سړې حالت النوم کې دا چې حالت غوري چې په د غسل واجب شي انبيالهم السلام د اختلام نه محفوظ دي ثم يغتسلو بیا د سباد راخته نفس به غسل کوي اسومه او ورځې او ورځې فرق نار د متفقن عليه ده ام المؤمنین عائشه او د ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنهما روایت ده قالتا دواعد بیا نه جو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوسف جو نوبان سبب کو او پاهاله جنابت کیو من غیر حلم بغیر د سخوب احتلام ثم بیا یصوم غسل و او پر اوجوی نیوا متفق باب بیان فضل صوم المحرم و شعبان باب د ف بیان د فضیلت د اوجید د محرم د میاشت کی او د شعبان د میاشت کی والاشهر الحرم هغه کومې د فورمات سلور میاشتې دي د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي افضل السيام غرب الروجو کې بعد رمضان, رمضان شریفنا شهر الله المحرم هغه میاشت د الله محرم علا د اسلامي کال ابتدايه میاشت چې د ذلحجې د حج د لوې اختر د میاشه نفسخه میاشي وي د محرم وي وافزل الصلاه او ورپ منزون نوافل کی بعد الفریضه پس د فرض و صلاه الليل مزدش په تهجد دي همدې کې د علماو اختلاف بعض محدثین دی طرف تلارد چې د فرض نه علاوه کو سنن دی سنن زوائدی حکم وقده دي وای په دې ټولو کې قیام الليل بهتر دی او بعض علما وای چې نه د سنن نه چې کوم نفل دی نڤنافلونو کی د شوی د تہجد و مرا لوی اجر او ثواب دبل سنيستا رواه مسلمون د دې حدیث روایت کړل دی امام مسلم رحمہ الله د ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها له روایتې قالت دي فرمای لم یکن النبي صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ السلام چې رجب نیو ومن شهر دیو میاشن اکثر من شعبان زیات د شعبان د میاش د نه انه کان یصوم شعبان کله رجب نیو د شعبان ته ینه اکثر میاش بروجوا وصی روایت او په یم روایت کې کانه اسو م شعبان د الله حبیبو چې د شعبان روجی به نیوي الاخریدن مگر لگی رجب په کینه نیوي د شعبان په میاش کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یعنی ینه روجی بډې نیو د نور په مقابل کې متفق علیه وعن مجیبه الباهلیه وان مجيبۃ الباهلی عن بها ده مجيبۃ الباهلی رضی اللہ عنہ روایت سے اغه د خپل والدنا او امه یا د ترنا روایت نکله کی چې انه وتا چې به شک د والد او یا تر دې راغله رسول الله صلی اللہ علیہ ثم ان تلقا او بیا د الله حبیب کلاړو فتاه ور تراغه باد پس دیو کانا یعنی د حضوری پاک ملاقات کراغلو نو یو کال بیا د صحابی را را را وقد تغيرت حاله او داغه حال بدل شو وهیت او شکل ډېر کمزور شوو فقال ناغه فرماله يا رسول الله ما تعرفني الا رسول الله ما ته پي جن نه خال ومن انت وتسوكي قال ان الباهلي الذي ويز الباهلي کا عمل اول چز فاول کال کې تاسو لراغله قال الله حبيب ورته سما غيرك دا حال سشي بدل کړي ګور پیغمبر عالم الغيب کی خلا کوئی حاضر ناظر دیو پھر صاحب لازغوری او تعویذونه معلومی حضور پاک تراغلی ورته فما غیرا تا تو خود تراغلی ور ډیر خایست تخله بدن نو دا دور کمزور شوه په سی وخت وقت كنت حسن الهیه بیشک ته ډیر خایست شکل او شبهات والے نو دا کمزور د سوجن شوی قال ما کلت طعاما و ما نده خورله طعام مصارفتک د کم وخت نه چیرې جدا شویم الا په لیل مگر اے د دې حضور پاک د صحبت نه لاړو متول کاله متواثر روزینه وې دا داسه صحبت با برکت شباب خلق <تصفيق> لبد اعمال بالکل لاسیو جنونو لګې لکه الله د حبیب یو مبارک صحبته پتاونه چې تعلیم کړه نو د ورته می سه شیخ ورنلره مګر د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عزت نفس کتاه خپل نفس لړې تکلیف ور کړه الله حبیب ورته وردا ثمک واسم شہرات صوبره روزی نساه میاشت ده صبر رمضان ته شهرت صوبره وایته صبر میاش وګوره आवाज فراز کاک نه خبر نه ده هر سنه ده هر ګناه و یوم من کل شهر ویته رمضان روزی سا پار میاش کی او روزی سقال زدنی دی صحابی ورته قربان مات نورم زیاته کته ان نبی قوه ما کی قوت شد عبادت او روزی نو قال سم یومین وبز روزی نسپار میاش کی قال زدنی وی لغن تی نور امرال زیادک کالا سن ثلاثت آئی آمن وی دری رزی روجینی سا کالا وی نور امرال زیادک کالا سن من الحرم وی روجینی سا دمی حرمتنا وطرک او پکی پریزم سن من الحرم وطرک سن من الحرم وطرک تا حرمت سا نور نو پدی که روجینی سا او زنی پکی ممنی پریزم وقالا بی اسوابی هیت <اللعاللہ> حبیب پا کی او ذا الله حبيب قد ادريو غت ويدو فزمها تاسې جوختي کې او ثم ارسلها او بيداسي کولاو کې رواه هو د داود او شهر الصبر رمضان رمضان شریف لوی صلی الله تعالی د باب فضل الصوم وغيره وای باب دې <دیف> په بیان د فضیلت د روزې کې وغيره او درو جین لاو نور نیکا مال فالعشر الاولی فاغلس دم بنور رزکی من ذل حجۃ ذل حجی تهجکم میاشتہ د اسلامی کال خیره نه میاشتہ مجلو اختر د میاشتہ د الله رزې ډېری قیمتي دي پټول کال کې د دیو رزو غنتی فضیلت کې نور رز مقابله ریشی کله دې وجنه باز خلق ول ته حج کې شامل وي او حج کوي نو کم مؤمنان چې په حج کې شامل ندي ايتم وي چې په دې کې غره عبادت په خلق کور کې ناز ته غډیر لوي اجر او ثواب دی ترې چې باز روایاتو کې چې سندن په کې زوف دراغلي دي چې د ذل قدغلس روزو کې روزانا یو روز روزه چېونی سی د یو کال د روزو امر دی او ددی لسو شپو دا حرش پیدش بقدر عمر سوا بوچر دے دیکن ابباس رضی اللہ عنہمان روایت نے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ما من ایام نشت دے سو رضے العمل سواله چه عمل نیک فیہا پاغے کی احب و ڈیر محبوب دیویل اللہ اللہ تا من حاذہ الایام ددیو رضنا یعنی قسکوی ایام العشرے اغاورز الست <سؤال> ذل <سؤال> حج قالو صحابه کرام <عائم> ویل رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یا رسول الله الا اللہ رسول وللجهاد بجهاد دم را ير نشته لک سمرد عمل اجر دچی پدی رزوک مراد زکه تفوس کید صحابه فزهن کی داو دا شان دم چې د جهاد انتی بالعمل نشتا او نه جهاد فی سبيل الله اریم نشته لک سورہ جنیکو اعمال په دې کې لري نو ورساس دي حدیث کې ساله الفاظ فاتید ته الله حبیب ورته فرمایل قال ولل جہاد فی سبيل الله ته الله حبیب دمر اجر د جہاد فی سبيل الله منشته الا رجل مگر یو سړی او خرج چې دی او ته د الله لار کې بنفسی پخپل نفس اذا کافر و سر جنگ لوت و, مالی و دا مال ی و مال په اعتبار سورلی او اسلحه وا فلم یرجع من ذلک بشیء نو پر هیڅ سره واپس را نه دیم شهيد شو او مالم د الله لپاره کې قربان کو نو بیا د اجر ډیر لری رواح البخاری فضل عرفا باب فضل صوم يوم عرفه باب د بیان د فضیلت د روزه د ورځې د عرفه کی دغه حج دي نه هم تاریخ تا وآشورا او دارنگی فضیلت دے دو روجی د آشوری د محرم لسمی تا آشورا وی دارنگی آشورا و تاسوعا یعنی دارفی او داشوری او تاسوعا وی لیکی گی نحمی د محرم تا دابی قطادر رضی اللہ عنہون روایت قال فرمایده سوال رسول الله صلی الله علیه و سلم تپوس کړه شوه د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه عن يوم عرفه دروجی دورز العرفه قال ان الله حبیب فرمایي یو کفر السنه الماضیه والباقیه وای ماخوی الله په دی د کال تیر شوی او د کال را روان اے د عرفه دورز په یوی د دواو کالو گناهی صغائر اللہ معاف کی ادا مسئلہ د علماء د کبیره د فارق او بشر ته او ګره نیکو اعمال سره پکبایر او کم تخفیف راضی پکبایر او کم تخفیف راضی رواه مسلمن تابعت عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ له روایت تش رسول الله صلی الله علیه وسلم صام یوم عاشورا روزی نیولیو د ورزید عاشوره یعنی لسم د محرم و امر ب صيام هي او حکم فرمایله د روزی نه متفقن عليه نبی قدس رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سواله تپوست کړه شه ان صيام یوم عاشورا د روزی د ورځ د عاشوره د محرم لسم فقال الله حبیب فرمایلی یوقف شر السنه الماضیه پدی یوی روزی د عاشوری د تیرشی وی کال گناهون الله معاف مانه روایت ده دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لئن بقیت وکچريزه باقي پاتې شم الی قابلن راتلن کې را کال تا لا سومن نثاسعه نزب در عاشوري د لثم روجي سر خام خارو جني سم نهما په الله شان لګورا آئنده کال شراطلو نو نبی علیہ السلام د دا دار خنانا دار اوقات لاړو خدا غیدا تمنا پات شنو دا سنت طریقه دی و جن علماء کرام وکړي چې څوک دا شوري روزنی سي نو ور سره دین هم مونږ او بعد علماء وکړي چې आवाज له سما مکروه لا ولما يوسف بنوری رحمت الله عليه په ماره قصلنګ کې وکړي چې نا زال له आवाज له سما مکروه نه د حدا کوم را د دې रोजी درې درجات دي او دا څنګه احناکو کتابونو ټول لیکلي لی. وایي ور خبر دا دا چې لسمه نهما لسمه یو لسمه دری रोजी دیولې او دا غي نه پس دې ما درجات چې نهما لسمه دیولې او درې ما درجه دا چې یوازې لسمه دیولې نو یوازې لسمه نیولم بکرو هنري دغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دمدینی منورای په ټول زندگی کې پابندی کړي او یو عمل الله حبیبو کې هغه کې کراهت مې د عمرت تمناي سرګند کړي و ځکه چې يهودم داروځه نه سي نو حضور پاک دا مخالفت کولو چې موږ یو ور سره مسكين وسو نو لسمرو جبم رازي وه دي يهودو مخالفت بمرزي رواه مسلمن د دې حديث روایت کړل دی امام مسلم رحمه الله بابو احزاب سو مې ستت ايام من شوال با دغه بیان د دې کې مستحب دی روزې شپه د شواله رمضان پر دې میاشه شوال وي او الحمدلله اکثر مسلمانانو پا ان کی خاص کارګنانه پر دې شپه ګروژو ډیر په باندې کوي او په حرمه نشری کینو کې باندې په کوي او دا مستحب دی او ډیر له اجر دی او کم خلک دې ته مکروه وي نه دا هیڅ تر اس کیسه دلیل صحیح نشته د ابو ایوب رضی الله عنه نریات په کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا من صام رمضان चाहि روزیو نیمه رمضان شریف ثم اتبعه دیور پسی کہ 7 من شوال شپغ روزی د شوال اگر دا پدیټول میاس کینیول غاڑی کسو کې کی ابتدا کیږي کی انتہا کیږي کی, کی, کی لگاتاری نيسي او کېونی سي داپه صبر کای بیان ني سي بیان ني سي په پدیټ میاس کې را شپک پورو کول غاڑی نکا نکسیا م الذہر دا بدازیل کسړی ټول مر ترواح مسلمان ہے دا وجدا اللہ د بندگانو د پاره د سواب یو قانون جوړ کړي چې چا یو نیکی کا نراغي درې بدله لس بدله ور کوي نو ګورہ رمضان روجی چي دیونی وي نو یو نیکی یو پلک ثنو داشله کلک میا شې روجی چي دیونی نو د کال خدولت میا شې او اشفق ور سره نور سا نو د اشفق روجی دا کټو میا شته نو که هر مسلمان د په شپږ روجی نه نو دا بدا تی سابیگی لکھا تولو مرشد درو جائی زکا حرمی کی یو پلکتا نو چکل شپک دیر شرو جی شی آو دیل کی ضرب ورگی نو دا تول کال رو جی برا شی رواہ مسلمانی وصل اللہ حضان او استحبابی سوم الاسنین والخمیس باب دے کو بیان دے کی چی مستحب دا